Az utolsó kívánság A harcsa kidugta a felszínre bajcsos pofáját, aztán erősen megrándult, hogy fröcskölve és a vizet felzavarva megvillantsa fehér hasát. — Vigyázz, kökörcsin! — kiáltotta a vaják, és megvetette sarkát a nedves homokban. — Tartsd már a szentségit! — Tartom én! — nyökte a poéta. — Anyám, micsoda szörnyeteg! — Leviatán ez nem hal! — Az istenekre! De még mennyi ennivalónk lesz! — Erezd, erezd, vagy elpattan a zsinór! A harc előbb letapadt a fenékre, aztán hirtelen nekihíramodott az a szemben a folyó kanyarolata felé. A zsineg felsziszent, Kökörcsin és Geralt kesztyei füstölni kezdtek. — Húzd, Geralt, húzd! Ne enged, mert belegabajodik a gyökerekbe! Elpattan a zsinór! Nem pattan az, húzd! Előre görnyedtek és megrántották. A zsinek veszelte a vizet, új remeget, hogy a felkelő nap fényében higany két csillogó vízcseppeket szort szét mindenfelé. A harcsa hirtelen újra felbukkant, ott keringett, alig valamivel a víztükör alatt, a zsinek feszülése enyhült. Gyorsan elkezdték visszatekerni a zsineget. Megfüstöljük, liektek a körcsén. Bevisszük a faluba és megfüstöltetjük. A fejéből meg levest főzünk. Vigyázz! Ahogy a harcsa megérezte a hasallatt a sekély vizet, Félig kifordította a vízből két testét, nagyot rántott a fejével, lapos farkával csapott egyet, aztán minden erejével a mélybe vetődött. Ismét füstöltek a kesztyűk. Húzd, húzd, rántsuk partra a mindenségit! Csak úgy sistereg a zsinór, eresd, kökörcsün! Kibírja, ne aggódj, levest főzünk! A fejéből! A harcsa, akit sikerült ismét a parthoz vonszolni, keringett és vadúrángatózott, Mintha csak azt akarnám megmutatni, hogy olyan könnyen nem kerül a fazékba. A vízcseppek ölnyi magasra csapódtak fel körülötte. A bőrét eladjuk! Kökörcsén megfeszült, ahogy az erőlködéstől vörösen, két kézzel húzta a zsineget. A bajszát? A bajszából csinálunk? Soha senki nem tudhatta meg, hogy mit kívánt a költő készíteni a harcsa bajszából. A zsinege nagy csattanással elpattant, és mindkét egyensúlyát vesztett horgász a nedves homokra zuhant. A fene vigye el! Kiáltott fel kökörcsén, és hogy visszhangzott a fűszfák alatt. — Mennyi étel veszed kárba? Hogy dögölnél meg, te harcsafatja? — Mondtam neked, porolta a drágját. — Mondtam, hogy ne húzd erővel. Ez te szúrtad el, barátom. Annyira vagy te horgász, amennyire a kecske segget rombita. — Nem igaz? háborodott fel a trubadúr. Csak is az én érdemem, hogy ez a szörnyetek egyáltalán rákapott. Érdekes, a kisújjadat sem mozdítottad, hogy segíts nekem a zsinort felállítani. Játszottál a lantodon, meg a vidéket szidalmaztad teli szájjal, semmi több. Tévedsz, vicsorította rá a fogait kökörcsén, mert tudod, amikor elaludtál, levettem a horogról a hernyókat, és ráhúztam egy döglött várjút, amit a bozótban találtam. Látni akartam reggel a pofádat, amikor előhúzod azt a varjat. Hárcsa meg rákapott a varjúra. A te hernyóira szar volna. Rákapott, hát rákapott. Köpött a vaják a vízbe, közben tovább tekerve a zsinort a favillákra. De elpattant, mert úgy rángattad, mint egy hülye. Fecségés helyett tekert fel inkább a maradék zsinort. A nap már felkelt, ideje útnak indulnunk. Megyek csomagolni. – Geralt, Mi van? – A másik zsinóron is van valami. – Nem, a francba csak beakadt. – A fene vigye, úgy tartja, mint a pánt, nem megy. – Na, mégis! haha! né Nézd csak, mit húzok itt! Talán még valami hajóroncs, Desmond király idejéből. Mekkora egy szar? nézd már, Geralt! Gökörcsin természetesen túlzott. A vízből kiráncigált rohat kötelékből, háló és mindenféle hínárokból álló kötek tekintélyes méretű volt ugyan, de messze elmaradt a legendás király idejéből származó uszályok nagyságától. A vár céljel hányta a kötöget a parton, aztán turkálni kezdett benne a csizmája orrával. Vízenövények csak úgy nyüzsögtek a piócáktól, bolharákoktól és más ollós Ha! Nézd csak ide, mit találtam! Geralt kíváncsian közelebb lépett. A fogás egy csorba cserépedénynek bizonyult, amolyan kétfülű amforaszerűségnek, ami teljesen belegabajadott valami hálóba, fekete volt a rárohat algától, a tegzes telepektől és mindenféle csigáktól, ráadásul bűzös iszaptól csöpögött. Ha! kiáltott fel újra a büszke kökörcsén. Tudod -e, mi ez? Persze, egy régi fazék. Tévedsz, jelentette ki a trubadúr, aki épp egy fadarabbal kapargatta a korsóról a kagylókat és a megkivesedett iszap göröngyöket. Ez se több, se kevesebb, mint egy elvarázsolt korsó. A közepében pedig ott ül a dzsin, aki teljesíteni fogja három kívánságomat. A vaják felkacagott. Neves csak! Kökörcsin befejezte a kapírgálást és előrehajolva leöblítette az amforát. A dugom van egy pecsét, a pecsétem pedig varázsl. el. Miféle? Mutasd! Nocsak, nocsak! rejtette a költő háta mögé a korsót. Még mit nem, csak szeretnéd? Én találtam, és szükségem van mind a három kívánságra. Ne piszkáld a pecsétet, hagyd békén! Engedd el, ha mondom, az enyém! Kökörcsén, Vigyáz. Majd pont! Ne nyújj hozzá! Ó, a bánatos francba! A korsóból, ami dulákodás közben a homokba esett, vörös csillámló füst szállt fel. A vaják félreugrott és a táborhály felé iramodott a kardjáért. Kökörcsén, melkasán keresztezett kezekkel még csak meg sem rezzent. A pulzáló füstfelhő szabálytalan gömbbe rendeződött, amely a költő fejének magasságában függött a levegőben. Aztán a gömb egy gúnyrajzba illő, orratlan fejformáját vette fel, hatalmas szempárral, ráadásul valami csőrfélével is. A fej átmérője jó ölnyi lehetett. — Jen harsogta a lábával koppantva. — Én idéztelek meg, és e pillanattól én vagyok az urad. A kívánságaim a... a fej csattintott csőrével, ami egyáltalán nem is volt csőr, hanem valamiféle lifegő, idomtalan, állandóan alakot váltó ajakszerűség. — Menekülj! — kiabálta a vaják. — Menekülj kökörcsin. A kívánságaim — folytatta a költő — a következőek. Először is, minél hamarabb üsse meg a guta valdó Marxot, a cidarissi trubadúrt. Másodszor, Laki K.F. egy kontesz, Virginia, aki senkinek nem akarja magát odaadni. Hát, nekem csak adja. Harmadszor, soha senki nem tudhatta meg, mi volt kökörcsi harmadik kívánsága. A borzalmas fejből két, még írtózatosabb mancs bontakozott ki, és ragadta a bárdot. Kökörcsi rikoltozni kezdett. Gerald három ugrással a fejét, megsúhintotta ezüstkardját és felhasította a fültől egészen a közepéig. Sűvítette a levegő, a fejből füstárat, aztán hirtelen még nagyobb raduzzat, megkétszerezve átmérőjét. A borzalmas száj, amely mostanra szintén jóval méretesebb lett, csattogva és fütyülve szétnyílt, a mancsok kökörcsint rángatták, és végül a földre gyűrték. A vaják ardjelére hajtotta ujjait, és a fejre zúdított minden erőt, amit csak képes volt megmozgatni. És az erő, amely vakító fénysugárként öltött alakot a fejet körül derengésben, elérte a célját. Akkor durrant, hogy Geralt fülébe belehasított a fájdalom, a robbanás erejétől összesűrösítő levegőből pedig csak úgy susogtak a fűszfák. A szörnyetek fülsüketítően felüvöltött, majd még nagyobbra duzzadt, de a költőt elengedte, aztán magasra szállt, megfordult, és mancsaival hadonászva a víz fölött repült tovább. A vaják odaugrott, hogy félrehúzza a mozdulatlanul a körcsint, és abban a pillanatban az ujjai ráakadtak a homokba temetett kerek tárgyra. Egy sárga pecsét volt, amelyet egy megtört kereszt és egy kilencágú ágú csillag A folyó fölött függőfej akkora volt már, mint egy szének azal. Tágra nyílt ordító pofája egy átlagos kapuját idézte. A szörnyeteg, maga elé nyújtva otromba mancsait, támadásba lendőlt. Geralt, akinek fogalma sem volt, mihez is kellene kezdenie, markába szorította a pecsétet, aztán karját előre nyújtva támadója felé elkiáltott egy ördögűző formulát, amit egy bizonyos papnő tanított egykoron neki. Soha nem használta még korábban ezt az igét, mert hát elviekben semmi babonaságban nem hitt. A hatás megszemek meghaladta az elvárásait. A pecsét felsziszent, majd hirtelen felizzott, megperzselve a tenyerét. A hatalmas fej mozdulatlanná vált, és megmerevedve leveget tovább a folyó fölött. Épp csak egy pillanatig függött így, de végül felordított, elbődült, aztán lüktető füst változott, egyetlen hatalmas gomoly felhővé. A felhő erőltelül felvisított, majd hirtelen gyorsasággal megindult a vízfolyásra szemben a folyón felfelé, háborgó hullámokat hagyva maga után a vízfelszínén. Néhány pillanattal később eltűnt a messzeségben, csak a víz csodarta feléig még egy ideig elhaló üvöltését. A vaják odaugrott a homokban koporgó költőhöz. Kökörcsin, élsz, kökörcsin a szentségét, mi van veled? A költő rángatta a fejét és a kezeivel csapkodott, kiaválásra tátva a száját. Keralt komorálccal hunyorgott vissza rá. Kökörcsinnek iskolázat, visszhangzó tenorja volt, de ijedtségében egész rendkívüli hangmagasságokat tudott elérni. De az, amit most a bártorkából felszakadt, csak alig hallható reket károgás volt. – Kökörcsén, mi van veled? Válaszolj! – E, e, ke, kurva! – Fáj valamit! Mi van veled, kökörcsin Kú, kú! – Ne mond semmit! Ha minden rendben van, csak bólincs! Kökörcsén elfintorodott, nagy nehezen bólintott, aztán rögtön az oldalára fordult, összegömböjödött, majd vért kezdett hányni fuldoklóba és köögve. Geralt nagyot káromkodott. – Az istenekre! Az őr hátrálni kezdett, és leengedte a lámpást. – Mi van vele? – Engedj be, jó ember! – mondta halkan a vaják, próbálva a nyerekben tartani az összegömböjödött kökörcsint. – Sietős a dolgunk, hisz látod. – Látom! – nyelte vissza az őr a nyálát, ahogy a költő sápat arcát és alvat fekete vérrel befröcskölt állát bámolta. – Megsebesült? Iszonyatosan festám, uram, Sietek! – ismételte gerált. Virradatóta úton vagyunk. Engedjetek be, kérlek! Nem tehetjük, szólalt meg a másik őr. A kapun átjutni csak napkeltétől napnyugtáig lehet. Éjszaka nem szabad. A parancs az parancs. Nem szabad senkinek legfeljebb, ha a király vagy a várbíró jelvénye van nála, vagy ha címzetes nemes. Kökörcsink rákogott, és homlokátaló sérényének sörényének támasztva, még jobban összegörnyedve egyre csak remegett, ahogy a száraz öklendezés kényszererázta. A hátaslónyakán lónyakán terjengő alvatvérfolton újabb patakocska csordult végig. Emberek, mondta Geralt a tőle telhető legnyugodtabb hangon, hiszen látjátok, hogy rosszul van. Találnom kell valakit, aki meggyógyítja. Engedjetek át, kérlek. Ne kérje, az űr az alabárgyának támaszkodott. A parancs az parancs. Ha keresztül engedlek, pellengérre állítanak és kihajítanak a hivatalamból, akkor meg mit adok enni a gyerekeknek? Nem, uram, nem tehetem. Szedje le a barátját a nyerekből, azt vigye a barbakán szobájába. Bekötözzük, kibírja virradatig, ha úgy van nekik megírva. Az már nincs messze. De most nem elég a kötözés, csikorgatta a fogát a baják. Gyógyító kell. Pap, egy ügyes felcser. Olyat úgy sem verhetnél fel az éjszaka közepén, szólt a másik őr. Ennyit tehetünk, értetek, hogy ne kelljen virradatig a kapu alatt táboroznotok. A szobában meleg van, a sebesültet is le tudod valamire fektetni, könnyebb lesz neki, mint a nyerekben. Na, még a lóról is segítünk leemelni. Bent a barbakán szobájában valóban meleg volt, füllett és kényelmes. Vidáman pattogott a tűz a kandallóban. Mögötte valahol egy tücsök ciripett dühösen. A kancsókkal és tányérokkal megrakott nehéz, négyszögletű asztalt három férfi körbe. Bocsássa meg méltóságtok, mondta a kökörcsint támogató őr, hogy zavarunk benneteket, remélem nem lesz ellenetekre. Ez a lovag itt, mm, és a másik sebbel, aztán gondoltam... Jól gondoltad, az egyik férfi felé fordította a keskeny, határozott, kifejező arcát, majd felállt. Menjetek csak, fektessétek a dikóra! A férfi tünde volt, ahogy egy másik is, aki az asztalnál ült. Mindketten, amint azt a ruhájuk, az emberi tündeviselet emel jellegzetes keveréke is mutatta, Letelepedett, beilleszkedett tündék voltak. A harmadik, kinézete alapján a legidősebb férfi ember volt. Lovag, ruhájából és őszülőhájából ítélve, amelyet olyan formára vágtak, hogy a sisak alá beférjen. Csire Adam vagyok, mutatkozott be a magasabbik tünde, akinek olyan kifejező arca volt. Ahogy az ősi képviselőinek általában, neki sem lehetett a korát kikövetkeztetni, épp úgy lehetett húsz, mint százhúsz éves. Ő pedig a családom tagja, Erdél. Ez a nemes pedig Vratimir lovag. Nemes, mormolta Geralt, de tüzetesebben megszemlélve a tunikájára hímzett szímhert, elhagyta a remény. A négy részre osztott tárcsát, az aranyliliamokkal egy ezüst sávszelte keresztbe. a nemcsak hogy törvénytelen ágyból született, de kevert, emberi másfajú kapcsolatból is. Mint ilyen, hiába címeres, nem volt teljes jogú nemesnek tekinthető, és minden bizonyjal nem járt neki az előjög, hogy a városkaput alkonyat után átléphesse. Sajnálatos módon a tünde figyelmét nem került el a vaják pillantása. Nekünk is itt kell várnunk viradatig. A törvény nem ismer kivételt, legalábbis nem a hozzák hasonlónk esetében. Csatlakoz hozzánk, lovaguram. Rívjai Geralt, mutatkozott be a vaják. Vaják vagyok, nem lovag. Mi van vele? Csirádan kökörcsénre mutatott, akit az őrök időközben a dikóra fektettek. Mérgezésnek tűnik. Ha valóban az, segíthetek rajta. Van nálam egy ügyes gyógyszer. Kerált leült, aztán gyorsan előadta a folyó mellett történtek óvatos összefoglalóját. A tündék egymásra néztek. A deres lova kiköpött fogai között és összeráncolta a homlokát. Hihetetlen, szólalt meg Csirádan. Mi lehetett ez? Gsirádan palackban, borogta Vratimér mint a mesében. Nem egészen, mutatott Geralt a fekhelyén eszegen bejedett kökercsérre. Egyetlen mesét sem ismerek, ami így végződött volna. Ennek a szerencsétlennek a sebesülése, mondta Csirádan, egyértelműen mágikus természetű. Attól félek, hogy az én gyógyszereim nem segíthetnek rajta túl sokat, de legalább enyhíthetek a szenvedésein. Adtál már neki valamiféle gyógyírt Geralt? Egy fájdalom csillapító főzetet, Gyere, segíthetsz! Tartsd a fejét! mohón itta a borral kevert orvosságot, aztán az utolsó kortól fulladozni kezdett, krákogott és a bőrpárnára köpött. Ismerem őt, mondta a másik tünde, Erdil. Ez Kökörcsin, a trubadúr és költő. Láttam egyszer régen, amikor Szidarizban énekelt Ethain királyudvarában. Trubadúr, ismételte Sirádan, Geraltra nézve. Az nem jó, nagyon nem jó. A nyaki izmai és a gégélye sérült. Már megkezdődött a hangszalagok torzulása. A lehető leggyorsabban meg kell törni a varázslatot, mert különben lehet, hogy visszafordíthatatlannak bizonyul. Ez azt jelenti, hogy... Ez azt jelenti, hogy nem fog tudni beszélni? Beszélni ezt igen, talán, de nem énekelni. Geralt egy szó sem szólva leült az asztalhoz, össziszörított ökleinek támasztva fejét. Varázsló, szólt Vratimir. Varázsszere vagy gyógyító igére van szükséged. El kell vinned valami másik városba vaják. Hogyhogy, kapta fel Geralt a fejét, és itt nincsen itt varázsló. Egész Redaniában nehéz mágus találni, mondta a lovag. Igaz, tünde urak. Azóta, hogy Heribert király rablóadót vezetett be minden varázslatra, a mágusok bolykottálják a fővárost és minden mástvárost is, ahol vetartják betartják a királyi rendeleteket. Már pedig a rindei tanástagok, úgy hallottam, híresek a buzgóságokról a tekintetben. Igaz? Csirádan, Erdél, ugye igazam van? Igazad van, hagyta rá Erdél. De? Csirádan, szabad? Egyenesen muszáj, szólt Csirádan a vajákra nézve. Nincs mit ebből miért titkot csinálni, úgyis mindenki tudja, egész rinde. A városban Geralt egy bizonyos varázslónő idézik. Gondolom inkognitóban. Nem éppen... Mosolyodott el a tünde. A hölgy, akiről beszélek, túlságosan is nagy egyeniség ahhoz. Semmibe veszi a bajkottot, amit a varázsló tanács öndére kihirdetett, épp úgy, mint a helyi tanács tagok rendelkezéseit, és kitűnően megél belőle, mert a bajkottnak köszönhetően hatalmas a kereslet a mágikus szolgáltatásokra. Természetesen a varázslőnő semmilyen adót nem fizet. És a városi tanács tűri ezt? A varázslőnő egy bizonyos Kalmár rezidenciáján tartózkodik, egy Novigrádi kereskedelmi alkusznál, aki egyszerre a címzetes nagykövet is. Senki sem háborgathatja, védi a menedékjog. – Önkább házi őrizet az, mint menedék – javította ki Erdél. – Gyakorlatilag be a börtönözve. – De nem panaszkodhat a megrendelők hiányára, a gazdag megrendelőkére. A tanács tüntetőleg fütyül, bálokat és tivornyákat rendez. A tanástagok meg persze majd megvesznek, mindenkit ellene lázítanak akit csak lehet, ott a jó hírét, ahol csak tudják, tette hozzá Csireadan. Undorító plegykákat terjesztenek róla. Bizonyára abban reménykednek, hogy a Novigradi előjáró megtélti a kereskedőnek, hogy meredéket nyújtson neki. Nem szeretem az ilyesmibe beleütni az orromat, morogta gerált, de nincs más választásom, hogy hívják ezt a kalmárkövetet. Be a Oberrand. Fajáknak úgy tűnt, csirádon elfintorodott, amikor kiejtette nevet. Mit mondjak? Úgy igaz, hogy ez az egyetlen esélyed, vagyis inkább az egyetlen esélye annak a szerencsétlennek, aki amut nyöszörög az ágyban. De hogy a varázslőnő segíteni akar-e majd neked, azt nem tudom. Légy óvatos, amikor elmész hozzá, szólt Erdél. A várbíró spicliei figyelik a házat. Ha feltartóztatnának, tudod, mit kell tenned. A pénz előtt minden ajtó kitárul. Indulok, amint kinyitják a kaput. Hogy hívják ezt a varázslónőt? Geraltnak úgy tűnt, hogy Csireadan finom arcán enyhe pír tűnik fel, de nem lehetett más, mint a kandalló tüzének vízfénye. Vengerbergi jenefer. Az úr alszik? Ismételte lenéző hangsúlyjal a kapus Geraltnak. Jó, egy fejjel magasabb volt, és majdnem kétszer olyan válasz. Süket vagy csavargó? Az úr alszik, ha mondom. Hadalodjon. Hagyta rá a vaják, nem az uraddal van dolgom, hanem a hölgyel, aki itt időzik. Szóval azt mondott, dolgod van. Mint kiderült, a kapustréfás kedvű ember volt, ami elég meglepő valakinél, aki az ő termetévét és külcseivel rendelkezik. Hát akkor eredj a bordéba, te csirkafogó, és téjj róla, hogy megdolgozzanak. Na tűnés! Geralt leakasztotta egy erszényt az övéről, és a szíjaknál fogva méregetni kezdte a tenyerében. Engem nem vásárolsz meg! mondta büszkén a Kerberosz, nem is akarlak. Kapus ahhoz is túl nagy volt, hogy öszténének engedelmeskedve egy átlagember gyors ütés elől félrehajoljon, vagy kivéthesse azt. A vaják csapás előtt azonban még a szemét sem sikerült behonnia, A nehéz erszény fémes csattanással érte a tarkóját. Az őr az ajtónak csapódott, két kézzel szorította a kapufélfát, Geraltnak csak a mért rúgással sikerült erőszakkal elrántania tőle, aztán meglökte a vállával. És újra lecsapott az erszénnyel. A kapus tekintete elhomályosult, személy nevetségesen kancsalítva szaladtak két irányba, a lábai pedig összecsuklottak alatta, mint a budlibicska. Amikor a vaják látta, hogy a drabális fickó már se nem hal, se nem lát, még mindig körbe tapogat, lendületből harmadszorra is lecsapott, egyenesen a feje búbjára. A pénz előtt, mormolta, minden ajtó kitárul. A kapuajban felhomály uralkodott. Az ajtó mögött a baloldalról messze dörgő horkolás hallatszott. Vaják óvatosan benézett. A széttúrt nyoszaján orrával sípuló kövérnő aludt, csípőjénél szétnyílt hálóruhában. Nem volt épp a legszebb látvány. Gerált beráncigálta a szobába a kapust, aztán bereteszelte az ajtót. A jobb oldalon egy újabb félig nyitott ajtót talált, mögötte pedig kőlépcső vezetett a mélybe. Vaják már épp tovább akart menni mellette, amikor alig kivehető átkozódás, zörgés és szétpattanó edények tompatsattanása ütötte meg a fülét az alsó szint felől. A helyiség egy hatalmas, gyógyhívektől és szurkos hasáboktól illatozó konyha volt, tele mindenféle kellékekkel. A kőpadlón a cserépkorsó szilánkjai között egy anyasült mesztelen férfi térdepelt, mélyre hajlított fejjel. Almali, az anyja mindenségét motyogta maga elé, és úgy ingatta a fejét, mint a birka, ami tévedésből erőt falnak rantott. — hol a, hol vannak a szolgák? — Tessék! kérdezte a vaják udvariasan. A férfi felnézett, és nyelt egy nagyot. Tekintet a réveteg volt, szeme rettenetesen véreres. — Az a nő alma levet akar, jelentette ki, aztán látható nehességgel feltápászkodott, leült egy bundával borított ládára, s a kemencének támaszkodott. Muszáj felvinni neki, különben... Talán karmál Beu van szerencsém? Halkabban, fintorodott el fájdalmasan a férfi. Ne kiabálj! Figyelj, van ott egy hordócska. lé almából. Önts valamibe, és segíts felmennem a lépcsőn. Rendben? Geralt megvonta a vállát, aztán együttérzéssel bólintott. Ő maga többnyire igyekezett elkerülni az italazásban az ilyen túlkapásokat, de az állapot, amelyben a kereskedő találhatta magát, számára sem volt teljesen idegen. Talált az edények között egy korsót és egy ón poharat, italt ismerített a hordóból. Hirtelen horkolást hallott és megfordult. A mesztelen férfi ott szúnyókált, melkasára fejjel. A vajáknak egy pillanatrék kedvelet volna végiglacsolni a férfit és úgy felverni, de aztán meggondolta magát. Korsóval a kezében kilépett a konyhából, a folyosó nehéz, faberakásokkal díszített ajtóban végződött. Óvatosan belépett a szobába, épp csak annyira nyitottak ki az ajtót, hogy be tudjon csusszanni. Fél homály volt, kitágítatta hát a szempogarát, és felhúzta az orrát. A levegőben ecetesedő bor, gyártyák és túlére gyümölcsök nehéz szaga terjengett, és még valami é, ami orgona és egres illatának keverékére emlékeztetett körbenézett. A terem közepén álló asztal csak úgy roskadozott a korsók, kancsók, kejhek, ezüstálak és tálcák, tálalóedények, elefáncsot evőeszközök roppant csatatere alatt. Az összegyűrt, földre csúszott asztal kendő bor meg lila foltok borították, és merebb volt a viasztól, ami a gyertyatartókból csorgott rá. A narancshéjak virákként csillogtak a szilva és baracmagok, a körteszárak és az érdes szőlőszemektől megfosztott csumák között egy kehely felborult és eltört, egy másik egészben maradt félig feldölve, és egy pulykacsont merett ki belőle. A kehely mellett apró, fekete, magas sarkú papucs állt. Baziliszkuszbőrből készült. Nem létezett drágább nyersanyag, amelyet egy varga felhasználhatott. A másik papucs a szék alatt feküdt egy hanyaguló devetet, fehér fodrokkal és virágmintás hímzéssel díszített fekete ruhán. Geralt egy pillanatig ott áll tétovázva, harcolva a zavarával és a vágyjal, hogy sarkon forduljon és továbbálljon. De ez azt jelentette volna, hogy teljesen feleslegesen ütötte le a kerberoszt a kapuájban. Vaják pedig semmit sem szeretett feleslegesen csinálni. Észrevette egy csiga lépcsőt a terem sarkában. A lépcsőn négy szál hervad fehér rózsát talált és egy szalvétát, amely bortól és kármínvörös rústól volt foltos. Az orgona és az egres illata egyre erősebbé vált. A lépcsők a hálószobába vezettek, ahol a padlót hatalmas, szőrös állatbőr borította. A bőrön egy csipkekézelős fehér ring és tucatnyi fehér hevert, meg egy fekete harisnya. A harisnya párja az fölötti kupolás baldahintartó négy faragott oszlop egyikéről lógott. Az oszlopokon a faragványok nímfákat és faunokat ábrázoltak különféle pozitúrákban. Némelyik egész érdekes volt, némelyik csak nevetségesen ostoba. Sok közülük ismétlődött, úgy általában szólva. Geralt hangosan megkeszülte a torkát, és közben a Damasz takaró alól előbújó számtalan fekete figyelte. Takaró megmozdult, majd felnyögött. Geralt még hangosabban köhintett. Beó? kérdezte alig érthetően a számtalan fekete fürt. Hoztál alma levet? Hoztam. A fekete fürtök nyomában sápadt, háromszögletű arc, ibolyakék szempár és keskeny, görbe ajkak jelentek meg. Ó! Oh. Zajkak még jobban legérbültek. Ó, meghalok a szomjúságtól! Tessék! A nő kikászálodott az ágyneműk alól, és felült. Szép válla volt, és kecses nyaka. A nyakon pedig egy bársony csillagszerű, gyémántoktól szikrázó medállal. A bársony kívül nem viselt semmit. Köszönöm! Vette el a poharat a férfi kezéből, mohon kiitta, aztán felemelte a kezét, és a halántékára szorította. A takaró még tovább csúszott, Gerald elfordította a tekintetét, udvariasan, de kelletlenül. – Ki vagy te tulajdonképpen? – kérdezte a fekete nő hunyorogva, miközben a takaróba burkolózott. – Mit csinálsz itt? És a fenébe? Hol van Berrand? – és melyik kérdésre kellene válaszolnom először? Azonnal megbánta, hogy gúnyolódott. Ahogy a nő felemelte a kezét, az ujjaiból aranyló sugarak csaptak ki. Geralt ösztönösen cselekedve mindkét kezét a vérkőjelére emelte. Megállította a varázslatot épp az arc előtt, de az ereje így is olyan hatalmas volt, hogy hátravehetette egyenesen a falnak. A férfi a padlóra rogyott. Nem kell, kiabálta látva, hogy a nő újra felemedi a kezét. Jennefer kisasszony békénvel jötte, minden rossz nélkül. A lépcsők felől dobogás hallatszott, a hálószoba ajtajában feltűntek a szolgák körvonalai. Jennefer kisasszony! Menjetek, parancsol rájuk nyugodt hangon a varázslónő, nincs már rátak szükségem. Azért fizetnek nektek, hogy őrizzétek a házat, de mivel ennek az illetőnek valahogy mégis sikerült bejutnia, majd én magam intézkedem. Adjátok át ezt Perrant úrnak. nekem pedig készítsétek elő a fürdőmet. A vaják nehezen állt föl, jenefer csöndben, hunyorogva figyelte. Elhárítottad az igémet, szólalt meg végül. Az látszik, hogy nem vagy varázsló, de rendkívül gyorsan reagáltál. Mondd, ki vagy, te békével jövő ismeretlen, és ajánlom, hogy gyorsan mond. Ríviai Geralt vagyok. Vaják. Jenefer kihajolt az ágyból, és megragadta az oszlop egyik faragott faunnyát, teste egy olyan pontján, amely különösen alkalmas volt a megragadásra. Akkor sem vette le a szemét Geraltról, amikor felemelt a badlóról egy prémgallérös köpenyeget. Szorosan bebeburkolózott, aztán felállt. Cseppet sem sietősen töltött magának még egy poháralma levet, egy hajtásra kikta, felköhögött, végül közelebb lépett. Geralt óvatosan megtapogatta a derekát, amely alig egy perccel korábban olyan fájdalmasan találkozott a falával. Réviai Geralt! Ismételte a varázslónő, fekete pillái mögül figyelve a férfit. Hogy kerültél te ide? És mi célból? Berrantot remélem nem bántottad? Nem, nem bántottam. Jenefer kisasszony, szükségem van a segítségedre. Egy vaják, mormolta a nő, és még közelebb lépett, szorosabbra húzva magának a köpönyaget. Nem elég, hogy az első, aki test közelből látok, de ráadásul nem más, mint a híres fehér farkas. Hallottam róla ezt, és azt. El tudom képzelni. Nem tudom, mit képzelhetsz, ásított, aztán még közelebb húzódott. Megengeded? Megérintette arcát a tenyerével, aztán közelebb hajolt, és a férfi szemébe nézett. A vaják összeszorította az állkapcsát. A szembogarad ösztönösen alkalmazkodik a fényhez. Vagy magad is képes vagy összeszűkíteni és kitágítani, ha akarod? Jenefer, mondta nyugodt hangon. Egy állónapig, megállás nélkül hajtottam rindébe. Egész éjszaka vártam, hogy kinyissák a városkapukat. Leütöttem a kapust, aki nem akart beengedni. Udvariatlan és tolakodó módon megzavartam az álmodat és a nyugalmadat. Mindezt azért, mert a barátomnak segítségre van szüksége, amit csak te tudsz megadni. Segíts neki, kérlek, és aztán, ha akarod, elbeszélgethetünk a mutációkról, meg mindenféle rendellenességekről. A nő hátralépett, és csúnyán elfintorodott. Miféle segítségről lenne szó? Varázslatról, sérült szervek gyógyításáról. Torok, gége, hangszálak. A sérülés olyan, mint ha bíbor ködökozta volna, vagy valami nagyon hasonló. Hasonló, ismételt a nő. Röviden szólva, nem bíbor sebesítette meg varázslattal a barátodat. Akkor meg mi volt az? Mondd el, mert álmomban felverve, hajnalban se erőm, se kedvem az elmédet fürkészni. Hmm, az lesz a legjobb, ha az elején kezdem. Ó, nem, vágott közben nő. Ha ennyire bonyolult az ügy, bírd még ki egy kicsit. A rossz szájíz, a kócos haj, a leragadt szemhéjak és a többi reggeli kellemetlenség erősen akadályozzák a felfogó képességemet. Menj le a pincébe, a fürdőszobába. Azonnal ott leszek, és akkor mindent elmondhatsz. Jennefer, nem szeretnék tolakodó lenni, de sürget az idő, a barátom. Geralt, vágott közbe éles hangon a nő. Kimásztam miattad az ágyból, amit nem szándékoztam a déli szórangszó előtt megtenni kész vagyok lemondani a reggeliről. Tudod miért? Mert hoztál nekem alma levet. Siettél, a gondolataid a barátod szenvedése körül jártak, erővel törtél be ide, embereket vágtál fejbe, és mindezek ellenére nem feledkeztél meg egy asszony szomjúságáról. Ez megfogott engem, és nem kizárt, hogy segítek neked. De a vízről és a szapparról nem mondok le. Menj, kérlek. Rendben. Geralt, hallgatlak toppant meg a férfi a Használt ki az alkalmat, és fürödj meg magad is. A szagalapján nem csak a lovat fajtáját és a korát, de még a színét is meg tudom állapítani. A nő épp akkor lépett be a fürdőbe, amikor Geralt, aki mesztelenül ült egy alacsony zsámolyan, egy kis dézsából épp vizet öntött magára. A férfi megkeszerült a torkát, és udvariasan hátat fordított. Ne feszélyezd magad! mondta a nő, miközben összenyalábolt ruháit a fogasra akasztotta. Nem alélok el egy meszterem férfi látványától. Ahogy a barátnőm, Triss Merigold szokta mondani, ha egyet láttál, láttad az összeset. A férfi felállt, és egy törölköző tekert a derekára. Csinos sebb hely, mosolyodott el Jenefer a férfi málkasára pillantva. Mi történt? A fűrész aláestél a deszkametszőben? Nem válaszolt. A varázslő tovább léregette, kaciran ide-oda döntve a fejét. Az első vaják, akit közelről láthatok, ráadásul anyaszült mesztelen. Ohó! hajolt a fülét hegyezve. Hallom a szívedet. Nagyon lassú a ritmusa. Képes vagy szabályozni az adrenalin kiválasztását? Á, ah, bocsáss meg! Szakmai kíváncsiság! Nekem úgy tűnik, furcsán kényes vagy a testet tulajdonságaira. Olyan szavakkal szoktad illetni őket, Amiket nagyon nem kedvelek, ráadásul olyan szánalmas szarkazmussal teszed ezt, hogy még kevésbé szeretek. Nem válaszolt. Na de, elég ebből. Kiül a fürdővizem? Jenefer olyan mozdulatot tett, mintha le akarná dobni a köpönyegét, de aztán megtorpant. Én fürdök, te beszélsz. Időt nyerünk. De nem szeretnélek zavarba hozni, és különben is alig ismerjük egymást. Úgyhogy ez így való tekintettel elfordulok ajánlotta fel a vaják bizonytalanul. Ne! Látnom kell a szemét annak, akivel beszélek. Jobb ötletem van. Hallotta, ahogy a nő kimondja az igét, érezte, ahogy a medálja megremeg, és látta a fekete köpenyeget lágyen a padlóra csúszni. Aztán meghallotta a víz csobbanását. Most én nem látom a szemed, jenefer, szólalt meg. Milyen kár! A láthatatlan varázslónő prüszkölt egyet, a kádballott locsant a víz. Mesélj! Gerald befejezte a küzdelmet, a törölköző takarásában felhúzott nadrágjával, és leült egy padra. Miközben megszorította a csizmája csatjait, beszámolt a folyónál esett kalandról, a lehető legrövidebbre szorítkozva a harcsával folytatott küzdelemről. Jenefer nem tűnt olyannak, akit érdekelhet a horgászat. Ahogy elért ahhoz a ponthoz, amikor a ködrém kiszabadult a korsóból, a semmit szappanozó méretes szivacs mozdulatlanná merevedett a levegőben. Na hát, na hát, hallotta. Érdekes, egy palackbasár džin. Miféle džin? tiltakozott. Valamiféle Bíborköt lehetett, valami új, ismeretlen faj. Egy új és ismeretlen faj megérdemli, hogy valahogy nevezzük, mondta a láthatatlan Jennefer. A džin sem rosszabb név, bármelyik másiknál. Folytast kérlek. A férfi engedelmeskedett. A történet hátralevő része alatt ádázul fortyogott a kádban a szappanos lé. A víz túlcsordult a permen. volt egy pillanat, amikor valami magára vonta a vaják figyelmét, figyelmesebben megnézte, és hirtelen meglátta, hogy a láthatatlan borító szappant körvonalakat és idomokat rajzol ki. Ezek a körvonalak és idomok annyira magukkal ragadták, hogy egy pillanatra elhallgatott. – Meséi sürgette a körvonalak mögötti semmiből felcsendülő hang. – Hogy volt tovább? – Ez minden – mondta. – Elkergettem ezt az, ahogy mondod, jind. És mégis hogyan? – a merítő edény felemelkedett, és víz csurgott belőle alá. A szappan eltűnt, és vele együtt az idomog. Geralt felsóhajtott. Egy igével, válaszolt. Pontosabban egy ördögűző formulával. Melyikkel? A merítő edényből újra víz csordult. A vaják igyekezett alaposabban megfigyelni az edény munkáját, mert a víz bárcsak egy pillanatra, de szintén megmutatott ezt-azt. Megismételte az igét, ügyelve arra, hogy a biztonság elvét szem előtt tartva el helyettesítse az e-hangot. Azt hitte, jó benyomást tesz majd a varázslónőre, ha ezt a szabályt alkalmazza, úgyhogy eléggé meglepődött, amikor kirobbanó nevetést visszhangzott fel a kádban. Mi ebben a nevetséges? Ez a te ördögűzésed! A törölköző lerepült a szögről, és erőteljesen dörzsölgetni kezdte a körvonalak maradványait. Triss sírva fog röhögni, amikor ezt elmondom neki. Ki ezt neked, vaják, ezt az igét? Egy papnő húdra áldozó helyéről. Ez a szentély titkos nyelve. Már akinek titkos? A törölköző a kátszélének csapódott a padlóra vízfröccsent, mesztelen talpak rajzolták ki a varázsló nőlépteit. Nem iga volt ez, Geralt, és azt sem tanácsolnám, hogy elismételd ezeket a szavakat valami másik szentében. De ha nem ige, akkor micsoda? Kérdezte, közben azt figyelte, hogy a két fekete harisnya egymás után kecses lábakat varázsol elő a levegőből, egy tréfás rigmus. A fodros bugyi egészen érdekfeszítő módon kúszott fel a semmire. Bár nem éppen nyomta festéket tűrő. A fehér ing hatalmas, világot formázó melfodrával felrepült, aztán formákba rendeződött. A vaják észrevette, hogy Jennifer nem hordott semmiféle halcsontos micsadást, amit a legtöbb nő magára kényszerített. Nem volt rá szüksége. Miféle rigmus? Valamiféle. Az asztalon álló szögletes kristályövekből kiugrott a dugója. A fürdőben orgona és egres illata szállt fel. A dugó leírt néhány kört, aztán visszaugrott a helyére. A varázslőnő begombolta az inge kézelőit, felhúzta a szoknyáját, és újra láthatóvá vált. Csatolt be, fordult a férfinak háttal, miközben a haját egy teknős fésivel kefélte. A vaják észrevette, hogy a fésűnek hosszú és hegyes szára volt, amelyet szükség esetén könnyen használhatott volna törhelyet. Szándékolt lassúsággal kapcsolta be a nő ruháját, egyik csatot a másik után, kiélvezve a fekete zuhatakként hátközépi gomlóhaj illatát. Visszatérve a palackbaszárt szörnyetegre, szólt Jenefer, mikor a fülébe akasztotta a fülbe fülbevalóját, természetesen nem a te nevetséges igéjét kényszerítette menekülésre. Az igazsághoz közelebbinek tűnik az a feltevés, hogy kiétöltötte a barátodal mérgét és elmenekült, csak mert annyira unta magát. Minden bizonyal, helyeselt Komorangerált, de azt azért kétlem, hogy Szideriszba repült volna, hogy végezzem Valdó szal Ki az a Valdó Marx? Egy trubadúr, aki a barátomat, aki szintén költő és zenész, a csőcselék ízrése előtt meghajló tehetségtelen kontárnak nevezte. Ahogy a varázslónő felé fordult, furcsa csillogást látott az ibaja kék szemekben. Akkor hát a barátodnak sikerült kimondania -e a kívánságát, Még kettőt is, és mindkettő szörnyen ostoba volt. Miért kérded? Hiszen a nyilvánvalóan szamárság, hogy a tűzszellem, a jin vagy a lámpaszelleme teljesíti a kívánságokat. Nyilvánvalóan szamárság, ismételte mosolyogva Jenifer. Hát persze, kitaláció értelmetlen mesebeszéd, mint az összes legenda, amiben egy jótét lélek vagy boszorkány teljesíti a kívánságodat. Az ilyen meséket olyan szegény szerencsétlenek találják ki, akik még csak nem is álmodhatnak arról, hogy a saját erejékből elégítsék ki számtalan vágyukat és kérésüket. Örülök te ki, hogy te, Rívjai Geralt, nem tartozol közéjük? E tekintetben lélekben közelebb állsz hozzám. Én, ha megkívánok valamit, nem álmodozok, hanem cselekszem, és mindig megszerzem azt, amire vágyom. Azt nem kétlem. Készen állsz? Készen állok? Varázslónő meghúzta a cipője szíjait, és felállt. Még magas sarkakon sem volt különösebben sudár. Megrázta a haját, ami legalábbis a férfi úgy látta, a makacs fésülés ellenére is megőrizte festőjen borzas és tekervényes összevisszaságát. Lenne egy kérdésem, Geralt. A pecsét, ami a palackot lezárta, még mindig a barátodnál van? A vaják elgondolkodott. A pecsét nem kökörcsinnél volt, hanem nála, méghozzá e pillanatban is de a tapasztalat már megtanította arra, hogy a varázslóknak nem szabad túl sokat mondani. Hmm, azt hiszem igen, próbálta titkolni a nő előtt a késői válasz okát. Igen, talán nála van, és talán fontos az a pecsét. Furcsa kérdés, bögte oda a nő élesen, egy vajáktól, a természetfeletti rémségek szakértőjétől. Valakitől, akinek tudnia kellene, hogy egy ilyen pecsét olyannyira fontos, hogy meg sem kellene érinteni és azt, hogy azt sem kellene hagyni, hogy egy barátunk megérintse. A vaják összeszorította a száját, a megjegyzést talált. Mit lehet tenni? Váltott hangja lényegesen lágyabbra. Egyetlen ember sem tévedhetetlen, és úgy tűnik, egyetlen vaják sem az. Mindenki hibázhat. Na, indulhatunk. Hol van az a te barátod? Itt, rindében. Egy bizonyos erdélházában, egy tündénél. A nő figyelmesen nézett vissza rá. Erdilnél? Ismételte, mosolyra görbit vajkát. Tudom, hol van. Ha jól sejtem, ott van az unok Csirádan is. Úgy van. És mi? Semmi. Vágott közbe, aztán felemelte a kezét és lehúnyta a szemét. A vaják nyakában láncát rángatva nagyot dobbant a medallion. A fürdő nedves falán ajtóra emlékeztető fényes vonal ragyogott fel, amely a gomolygó, teljes, tompa fénytárasztó semmitől ölelte körül. A vaják halkan elkáramkodta magát, nem szerette sem a mágikus kapokat, sem a velük való utazást. Muszáj nekünk, krákogta, nincs olyan messze. Nem léphetek ennek a városnak az utcáira, vágott közben ő. Nem kedvelnek itt engem túlságosan, sértegethetnek, kövekkel dobálhatnak, vagy valami annál is rosszabbal. Van itt néhány ember, aki sikerrel igyekszik elrontani a jó híremet, mert azt hiszik, megy szárazon. Ne félj, a kapuim biztonságosak. Geralt volt már tanúi annak, hogy egy biztonságos kapuból az áthalomot csak a fele ki, a másik felét soha nem találták meg. Olyan esetet, amikor valaki belépett egy kapun, és soha többé nem hallottak róla, nem is egyet ismert. A varázslónél megint megigazította a haját, és az övére akasztotta egy apró, gyöngyökkel kivart erszényt. Az erszény kicsinek tűnt ugyan, hogy több férjen bele egy marék részpénznél és névi asszonyi maskaránál, de Geralt tudta, hogy nem szokványos erszény ez. Karoly belém, erősebben nem vagyok porcelánból, Előre! A medál megremegett, valami felvillant, és Geralt hirtelen a fekete űrközepén közepén találta magát a metsző hidegben. Semmit sem látott, semmit sem hallott, semmit sem érzett. A hideg volt az egyetlen, ami megragadta az érzékfervei. Káramkodni akart, de nem maradt rá ideje. Már egy óra eltelt mióta bement, fordította meg Csireadan az asztalon álló homokórát. – Kezdek aggódni. Tényleg ekkora baj volt -kör körcsintorkával. a Nem gondolod, hogy fel kellene nézni hozzájuk? Elég egyértelműen a tudomásunkra adta, hogy nem akarja. Geralt ivott egy pohárka gyögynövényfőzetet, és a rémesen elfintorodott. Tisztelte és szerette a letelepedett tünktéket intelligenciájukért, kimért nyugalmukért és sajátos humorérzékükért, de az ételek és az italok terén nem értette és nem is osztotta az ízlésüket. Nem akarom megzavarni, Csireadan. A mágiához idő kell. Belőlem eltarthat akár egész nap is, csak kökörcsint gyógyuljon meg. Amit tegyünk, igazad lehet. A szomszéd szobából kalapácsütések hangzottak fel. Mint kiderült, Erdil egy elhagyatott vendégfogadóban lakott, amelyet megvásárolt és fel akart újítani, hogy aztán együtt vezesse a feleségével egy csendes, szűkszavú tündeasszonynyal. Vratti Mirlovag, aki az őrszobán együtt töltött este után hozzácsapódott a társasághoz, önként felajánlotta, hogy segít a felújításban. A házas párral együtt azonnal nekiláttak, hogy rendbe hozzák a faburkolatot, amit lecsendesült a kavaradás, amit a vaják és jenefer hirtelen és rendkívül látványos belépője okozott, amikor előugrottak a falban villódzó kapuból. Ha őszinte akarok lenni, folytatta Csirádan, nem gondoltam, hogy ilyen könnyen fog menni. Jennefer nem tartozik azok közé, akik szívesen rögtönöznek. Már persze, ha arról van szó, hogy segíteni kell valakinek. A fele gondjai nem indítják meg túlságosan, és nem zavarják meg az álmát. Röviden nem hallottam még arra, hogy bármikor bárkinek is segített volna, hanem fűződött hozzá érdeke. Kíváncsi vagyok, mi érdeke van abban, hogy segítsen neked és kökörcsinnek. Nem túlzol, mosolyodott el a vaják. Rám nem tett ennyire rossz benyomást. Lenéző, persze, szereti éreztetni a felsőbbrendűségét, de a többi varázslóhoz képest, ahhoz az egész pöffeszkedő bandához viszonyítva, maga a két lából jár a bűbáj és megtestesült jó indulat. Csirádon elmosolyodott. Ez kicsit olyan, mondta, mintha azt mondanád, a skorpió szebb a póknál, mert olyan csinos kis farkincája van. Légy óvatos, Geralt, nem te vagy az első, aki így gondolja, mert nem tudja, hogy ez a nő a kellemet, és a szépséget használja fegyverként. Olyan fegyverként, amellyel felettébb ügyesen és mindenféle fenntartások nélkül bánik. Ami persze semmit sem volna abból, hogy káprázatosan gyönyörű asszony. Nem ellenkezel, igaz? Geralt megértően figyelte a tündét. Már másodszorra vélte az arcán enyhe pírjeleit felfedezni, de legalább ennyire meglepték csirádan szavai. A tiszta vérő tündék nem szoktak az emberek asszonyairól ilyen elragadatással beszélni. Még a legszebbekről sem, Yennefer pedig, bár a maga módján vonzó volt, semmiképp sem tartozott a szépségek közé. Ízlések és pofonok különbözőek, de alapjában véve kevesen tartották a varázslónők egy gyönyörűnek. Elvégre mindannyian olyan társadalmi rétegekből származtak, ahol a lányok rendeltetése kizárólag a férjez menetel lehetett. Kinek jutott volna eszébe, hogy a lányát sok évnyi fárasztó tanulásra és testi átalakulás szenvedéseire kárhoztassa, ha egyszer is lehet adni és a rokonság révén előnyökhöz jutni? Kivágyott volna arra, hogy a családjában varázslónő legyen. A varázslókat övező minden tisztelet ellenére a varázslónők családja semmiféle előnyre nem számíthatott, mert mire a lányok a tanulmányaik végére értek, már semmi nem kötötte őket a családjukhoz. Csak és a testvériség számított. Éppen ezért csak azokból a lányokból lett varázslónő, akiknek semmi esélyük nem volt arra, hogy férjet találjanak. A papnőkkel és druidákkal szemben, akik nem szívesen vettek fel csúnya- vagy nyomorék kislányokat soraikba, a varázslók bárkit felfogadtak, aki fogékonynak bizonyult. Ha pedig a gyermek túljutott a tanonckodás első évének szűrőjén, jöhetett a mágia. Kiegyenesítették és egyhosszúra nyújtották a lábakat, visszagörbítették a rossz szülnőt csontokat, összeforrásztották a nyúlszájakat és eltüntették a sepphelyeket, anyajegyeket és himlőnyomogat. A fiatal varázslónő vonzóvá vált, mert azt kívánta meg a szakmai presztízse, Az eredménye egy sor szépnek tetsző nő volt a csúfságok dühös és rideg tekintetével. Olyan csúfságokéval, akik nem voltak képesek megfeledkezni mágikus mögé rejtett csúnyaságokról, amelyet nem azért akartak el, hogy ők boldogok lehessenek, hanem pusztán a szakmai presztízsük miatt. Nem, Geralt nem értette Csirádant. Tekintete, a vaják tekintete túl sok részletet látott. Nem, Csirádan, válaszolt a kérdésre. Nem ellenkezem, és köszönöm, hogy figyelmeztettél, De így csak és kizárólag a kökörcsina fontos. Mellettem sérült meg, az én jelenlétemben. Nem sikerült megmentenem, nem tudtam rajta segíteni. Ha tudnám, hogy ez meggyógyítja, képes lennék mesztelen üleppel egy skorpióra ülni. Épp ez az, amitől ovakodnot kellene, mosörött el titokzatosan a tünde. Mert Jenefer tudja ezt, és szereti fajta tudását kihasználni. Ne bíz benne, Gerald, az a nő veszélyes. A vaják nem felelt. Az emeleten nagyot nyikordult egy ajtó, ott állt Jenefer a galéria korlátjának támaszkodva a lépsősor tetején. Vaják, fel tudnál jönni ide egy pillanatra? Persze. A varázslő nő egy ajtónak támasztotta a hátát, ami a kevés úgy, ahogy bebútorozott szoba egyikébe vezetett, és ahová kínok között gyötrödőt rubadúrt fektették. A vaják odalépett a nőhöz, és csendben figyelte. Látta a bal vállát, amely épp csak egy kicsivel fejjebb volt a jobbnál. Orrát, amely csak egy cseppet túl hosszú volt. Száját, amely kisé túl keskeny. Állát, amely a kelleténél jobban hátrahúzódott. húzódott. Szemöldökét, amely túlságosan szabálytalan volt, és a szemét... Túl sok részletet vett észre, teljesen feleslegesen. Mi van kökörcsinnál? Kételkedsz a képességeimben? A férfi tovább figyelte. A nő alakjai olyan volt, mint egy húsz évesé, de a valódi korát inkább nem próbálta kitalálni. Természetes, fesztelenül kecses volt a mozgása. Nem, lehetetlen volt rájönni, milyen lehetett korábban. Mit javítottak ki rajta? Nem gondolkozott tovább ezen, semmi értelme sem lett volna. A te tehetséges barátod meg fog gyógyulni, szólalt meg a nő. A hangja visszanyeri minden képességét. Hálás vagyok neked, Jenefer! A nő elmosolyodott. Lesz még alkalmat megmutatni. Benézhetek hozzá? A nő egy pillanatra elhallgatott, a vajákot figyelte, arcán furcsa mosolyjal, ujjaival dobolva az ajtókereten. Persze, menj csak! A vaják nyakában a medál erősen, ütemesen rángatózni kezdett. A padló közepén teljes fénysugárzó, kisebb dinnyényi üveggömbált. Ez a gömb jeletette a gondosan kimért, Csúcsaival a szoba sarkait és falait érintő kilencágú csillag középpontját. A csillagba vörös festékkel egy pentagramma volt belerajzolva. A pentagramma csúcsait vörös formájú gyertyatartókba tűzött fekete gyertyákkal jelölték ki. Fekete gyertyák égtek az ágy fejénél is, amelyben a báránybőrökkel betakart kökörcsén pihent. A költő nyugodtan lélegzett, már nem hörgött és nem horkant fel, alcárral eltűnt a fájdalmas grimasz, és együgyű, de boldogsától sugárzó mosoly váltotta föl. Alszik, mondta Jenefer, és álmodik. Geralt szemügyre vette a padlóra rajzolt mintákat. Érezte a bennük rejlő mágikus erőt, de tudta, hogy ez alvó mágia, amelyet még nem ébresztettek fel. A szunnyadó oroszlán szuszogására emlékeztette, de megmutatta azt is, milyen lehet az oroszlán üvöltése. Mi ez itt, Jenefer? Csapda! De minek? – Ne kell egyelőre. fordította el a varázslónő a kulcsot a zárban, aztán megforgatta a tenyerében. A kulcs eltűnt. – Akkor hát fogságba estem! – vette tudomásul hűvesen. – És most az erényemre törsz? – Ne hízeleg magadnak! – ült Jenefer az ágy szélére. Kökörcsin, akik még mindig idiótán mosolygott, halkan felnyögött. De nyögése kétsek kívül gyönyörrel volt teli. – Mi történik, Jenefer? Ha ez egy játék, nem ismerem a szabályokat. Már mondtam, kezdte a nő, hogy mindig megszerzem, amit akarok. Történetesen úgy alakult, hogy megkívántam valamit, amik a körcsiné. Elveszem tőle, és elválnak útjaink. Ne félj, semmi baj nem érheti. Ezek a furcsaságok, amiket a padlóra összehortál. Szakította félbe a vaják. Démonok megidézésére szolgálnak. Ott, ahol démonokat idéznek meg, mindig baja esik valakinek. Nem engedem, hogy megtedd. A haja száll görbül, folytatta a varázslónő, ügyet sem vetve a férfi szavaira. A hangocskája még szebb lesz, ő pedig roppantul elégedett, egyenesen boldog. Mindannyian boldogok leszünk, és elválnak az útjaink, és bár nem fogunk sajnálkozni, de neheztelni sem. Ó, oh, Virgínia! Nyögte a csukat szemmel. Gyönyörű a te melled, lágyabb, mint a hattyúpejhe. Virgínia! Elment az esze. Félre beszél. Álmodik! Mosolygott a Álmában minden vágya beteljesül. Kifürkésztem az elméjét, elgyűzöttem egészen a legmélyére. Túl sokat nem találtam. Némi disznóságot, néhány vágyat, rengeteg költészetet, annyi baj legyen. A pecsétet kérem, amivel a a palacba zárták Geralt, tudom, hogy nem a durnál van, hanem nálad, Add ide kérlek. Minek neked ez a pecsét? Mégis, hogyan kellene megválaszolnom a kérdésedet? Mosolygott a varázslőnő a férfira. De talán próbáljuk így. Azt téged cseppet sem érdekel, vaják. Kielégítőnek találd a válaszomat? Nem. Mosolygatott vissza rá a vaják, épp olyan gúnyosan. Nem elégít ki. De ne tegyél ezért magadnak szemre, hányást, Jenefer. Nem olyan könnyű engem kielégíteni. Eddig csak olyan embereknek sikerült, akik jóval a középször felett álltak. Kár, akkor hát kielégítetlen maradsz. Az a te bajod. A pecsétet kérlek, és ne vágj olyan képet, ami nem illik a sajátos bájathoz és tónusodhoz. Ha még nem vetted volna észre, akkor jelezném, hogy épp most vette kezdetét a tartozásod törlesztése. A pecsét az első részlet a dalnak hangjáért cserébe. Úgy látom, jópan részletre osztottad szét a fizetséget. Szólt a férfi hűvesen. Jól van hát. Számíthattam erre, és számítottam is. De legyen az e fel. Megvásároltam a segítségedet, és meg is fizetlek. A nő szája mosolyra húzódott, de hunyorgó ibolyakék szeme hűvös maradt. Ehhez vaják, kétséget sem férhet. Én, ismételte a férfi, nem pedig kökörcsin. Elviszem innen valami biztonságos helyre. Ha megtettem, visszatérek megfizetni neked a második és az összes többi részletet. Mert ami az első tilleti, a vaják benyúlt az övérejtett zsebébe, és előhúzta a csillaggal és a megtört kereszt jelével díszített sárga részpecsétet. Tessék, fogd! Nem, mint részletet, fogadd el egy vajáktól, hálája jeléül, amiért bár számításból, de nagyobb jó indulattal kezelted, mint a testvériséged legtöbb tagja tenné. Fogadd el a jó szándékom jeleként, aminek meg kellene arról győznie, hogy amint gondoskodtam a barátom biztonságáról, visszatérek ide, hogy megfizessek. Nem láttam a skorpiót a virágok között, jenefer, kész vagyok megfizetni a figyelmetlenségemért. Szép beszéd, a varázslónő keresztbe font a karjait a melkasán. Megindító és magasztos. Kár, hogy felesleges. Kökörcsénre szükségem van, és itt marad. Ő már egyszer közel került ahhoz, amit ide csalni, mutatott Geralt az ábrákra a padlón. Ha befejezed a műveletet, és megidézed a dzsint, kökörcsén minden ígéreted ellenére biztosan beéri. Talán még rosszabb, mint először. Mert hiszen a palacba zárt kell neked, igaz? Az uralmad alá akarod vonni, arra kényszeríteni, hogy téged szolgáljon. Nem kell válaszolnod, tudom, és cseppet sem érdekel. Azt csinálsz, amit akarsz. Belőlem ide hívatsz akár tíz démont is. De kökörcsén nélkül. Ha kökörcsint veszélybe sodrod, akkor ez már nem tisztességes alkuljene fel, és ezért fizetséget sincs jogod követelni. Nem engedem. Hirtelen abba Kíváncsi voltam, mikor veszed észre, kacagott fel a varázslónő. Geralt megfeszítette az izmait, összpontosította egész akaratát, a fájdalomig szorítva összehajkait. Nem használt. Béna volt akár egy kőszobor, akár a földbe vert karó, még a lába ujját sem tudta megmozdítani a cipőjében. Azt tudtam, hogy el tudod hárítani a varázslatot szemtől-szemben, mondta Genefer. Azt is tudtam, hogy mielőtt bármit is tennél, megpróbálsz majd az ékes szólásoddal meggyőzni. Míg te fecsegtél, a fölötted függő átok dolgozott, és lassan megtörtéged. Most már csak beszélni tudsz. De már nem kell meggyőzőnek lenned. Tudom, milyen ékes szóló vagy. Ha tovább erőlködsz, csak elrontod a hatást. Csirádan, nyögte a vaják erőlködve, még mindig próbálva leküzdeni a mágikus bénultságot. Csirádan, rá fog jönni, hogy forgatsz valamit a fejedben. Hamar rájön. Bármelyik pillanatban gyanút foghat, mert nem bízik benne Genefer. A kezdetektől nem bízik benned. A varázslónő széles mozdulattal körbe mutatott, a szobafalai elhomályosultak, majd egyenletes, homályos, szürke árnyakat és formát vettek fel. Eltűntek az ajtók, eltűntek az ablakok, eltűnt még a poros függönyök és a lengyek, elpöttyüzött képek és a falakról. És akkor mi van, ha csíradan rájön? Fintorodott el gúnyosan a férfira. Elrohan segítséget hozni? Az én védőfalamat senki sem törheti át, de Csirádan sehová sem fog elrohanni, semmit sem fog tenni ellenem. Semmit. Elvarázsoltam. Nem, nem mágiáról van szó, semmi ilyesmire nem vetemettem. Egyszerű testi folyamat, szerelmes belém az a Nem vetted észre? Még Beot is megpróbálta párbajra hívni. El tudod képzelni ezt? Tünde és féltékeny. Ez ritkán fordul elő, Geralt. És nem véletlenül választottam ezt a házat. Beoberrant, Csirádan, Erdil, kökörcsín Valóban a leggyorsabb úton haladsz a szél felé. De engem, Jenefer, nem fogsz kihasználni. De ahogy nem, kifoglak? Ki én? A varázslónő felkelt az ágyról, odalépett a vajákhoz, ügyesen kerülgetve a padlóra rajzolt szimbólumokat és jeleket. Hiszen már mondtam, hogy tartozol nekem valamivel a költő meggyógyításáért. Egy apróságról van szó, egy csekélyke szolgálatról. Azután, amit itt hamarosan véghez kívánok vinni, azonnal eltűnök rindéből de van még itt a városban bizonyos, mondjuk úgy, rendezetlen számláim. Néhány embernek ígéretet tettem, és én mindig megtartom az ígéreteimet. Mivel, hogy magam nem tehetem, te fogod helyettem beváltani ezeket az ígéreteket. A férfi harcolt, teljes erejéből harcolt. mint hiába. Ne rángatózz, nevetett fel rosszmájan a nő. Semmire sem mész vele. Erős az akaratod, és képes vagy ellenállni a mágiának, de velem és az igémmel szemben semmit sem tehetsz. és ne játsd nekem ezt a komédiát, ne próbálj meg elbűvölni a te kemény és büszke férfiasságoddal, Te csak is a saját szemedben vagy kevény és büszke. Bármit megtennél nekem, hogy megmensd a barátodat, még a nélkül is, megfizetnél bármi árat, még a csizmámat is megnyalnád, és talán még valami mást is, ha hirtelen szórakozni támadnak kedvem. A férfi hallgatott. Jenefer ott állt előtte mosolyogva, és a bársony szalagra fűzött gyémántoktól szikrázó obszidián csillaggal játszott. Már B.O. hálószobájában, folytatta, alig néhány szó után tudtam, milyen vagy, és tudtam, hogy miféle valutában kérek majd tőled fizettséget, azokat a számlákat mindenben bárki rendezni tudná, még csirádan is, de te fogod megtenni, mert meg kell fizetned. A keménysége keménységedért, a hűvös tekintetedért, a részleteket fürkéző szemeidért, a rezzenisten arcodért. A szarkasztikus hang nem ért, mert azt hitted, megállhat szemtől szemben vengerbergi és öni márattal telé alaknak, és itt számító boszorkánynak béhenyegezheted, miközben a beszappanozott mellére merezte a szemedet. Fizes, Rígjai A nő mindkét kezével a férfi hajába kapaszkodott, és erőszakosan száján csókolta, úgy csüngött rajta, mint egy vámpír. Gerald nyakában megremegett a medál, a vajár úgy érezte, hogy összezsugorodik és úgy szorítja, mint egy folytóhurok. A fejében felragyogott valami, és szörnyen zúgni kezdett a füle. Már nem látta a varázslónő ibolyaszín szemét, a sötétségbe zuhant. Térdelt. Jenefer lágy, kendves hangon beszélt hozzá. Megjegyezted? Igen, úrnő. A saját hangját hallotta. Akkor hát eredj és hajtsd végre, amire megkértelek. Parancsára, úrnő. Megcsókolhatod a kezem? Köszönöm, úrnő. Érezte, ahogy térden kúszva közeledik a nőhöz. A fejében, mintha tízezárnyi még zúgott volna. A kezének orgona és egres illata volt. Orgona és egres. Orgona és egres. Egy villanás, sötétség. A korlát a lépcsők. Csire arca. Geralt, mi van veled? Geralt, hová mész? Mennem, a saját hangja. Mennem kell. Az istenekre, nézzétek a szemét! Fratimir félelemtől eltorzult arca, Erdil arca, és csirádan hangja. Ne, Erdil, ne, ne érjetek hozzá, ne is próbáljátok visszatartani. Férre Erdil, el az útjából. Orgona és egres illata. Orgonaé és egresé. Az ajtó. Éles napfény. Meleg. Füllettség. Orgona és egres illata. Vihar lesz, gondolta. És ez volt az utolsó józan gondolata. A sötétség, az illat, illat? Nem, bűz, a vizelet, a rohadt szalma és a nedves rongyok bűze, az egyenetlen kőtömbökből felhúzott, farra erősített vastartokba tűzve füstölő fákják bűze. A fákják vetette árnyak, az árnyak a szalmával borított döngölt padlón, a rácsok árnyéka. A vaják elkáromkodta magát. Na végre! Vaják érezte, hogy valaki felemeli, és a hátát a nedves falnak támasztja. Már kezdte maggódni, hogy ilyen sokáig nem térsz magadhoz. Csirádán! hol a, az ördögbe, szétrobban a fejem, hol vagyunk? Na, szerinted hol? Geralt megtörölte az arcát, és körülnézett. A szemközti fal tövében ott kuporgott három rongyos alak. Homályosan látta őket, mert a fákja fényétől legtávolabb eső helyen ültek, szinte teljes sötétségben. A rács tövében, amely a világos folyosótól elválasztotta őket, kuporgott valami, ami csak látszólag lehetett ronyhalom. Valójában egy göthösöreg ember volt, olyan orral, mint a gólyacsőre. Kócos, loncsos tincseinek hossza, és a ruhái állapota elárulták, hogy nem tegnap hozhatták be. Tömlődsz bezártak. jegyezte meg a vaják komoran. Örülök! felelte a tünde, hogy visszanyerted a képességedet az észszerű következtetések fleborására. A büdös francba és Kökörcsin mióta vagyunk itt? Mennyi idő telt el mióta? Nem tudom. Ahogy te is, eszméletlen voltam, amikor idehoztak. Csireadam megigazította a szalmát, hogy kényelmesebben üljen. Olyan fontos ez? De még mennyire a mindenség Jennefer és Kökörcsin. Kökörcsin ott van azzal a nővel, aki azt tervezi, hé, ti ott, milyen régen zártak be minket. A rongyosak összesúgtak maguk között, egyikük sem válaszolt. Megsüketültetek? Geralt kiköpött, de még mindig nem tudott megszabadulni a fémes íztől a szájában. Azt kérdem, a nap melyik szakában járunk? Éjszaka van? Azt talán csak tudjátok, mikor hoznak nektek zabálni. A rongyosak megint fermordultak, a torkokat köszörülték. Méltóságtok, szólt meg végül az egyik, – hagyjatok nekünk békét, és ne beszéljetek hozzánk, tisztelettel kérjük. Mi tisztes tolvajok volnánk, nem holmi politikaiak. Mi nem keltünk volt fel a hatalom ellen, mi csupán csak loptunk. – Úgya, -e, – mondta a másik, – megvan a magatok vacska, nekünk is a magunké, azt mindenki a magáéval. Csire Adam felhorkant, a vaják kiköpött. – Úgy van ez. – Makokta a borzas, hosszórró ember. Itt a dutyiba mindenki a magavacskával foglalkozik és a maga fajtával tart. És te, apó? kérdezte gúnyosan a tünde. Velünk tartasz vagy amazokkal? azokkal, Melyik csoporthoz sorolod magad? Egyikhez sem, felelte büszkén az apó, mert én ártatlan vagyok. Geralt megint kikepött. Csirádan, kérdezte a halántékát dörzsölgetve, a felkelés a hatalom ellen igaz volna? Teljes mértékben, semmire sem emlékszel? Kimentem az utcára, az emberek bámultak, aztán, aztán volt valami bolt. Zálogház, mondta halkan a tünde. A zálogházba mentél, ahogy beléptél, pofán vágtad a tulajdonost. Erősen, túlságosan is erősen. A vaják elmormolt egy káromkodást a fogai között. Az uzsorás elesett, folytatta halkancsirádan. Te meg néhányszor belerúgtál, érzékeny helyeken, amikor a szolgáló a principális a segítségére sietett, kihajította az ablakon, egyenesen az utcára. Attól félek, morogta Geralt, hogy nem itt ér véget a történet. Jogos az aggodalmad, kijöttél az állokházból, végig masíroztál az utcán, félrelögdösted a járókelőket és valami marhaságokat ordítoztál egy hölgy becsületéről. Addigra már egész kis tömeg követett közöttük én, Erdil és Vratimir, aztán megálltál a patikus Babéror háza előtt, de mentél, de egy perccel később már újra az utcán voltál, és a lábána fogva bozoltad Babérort. És akkor valami beszédfélét tartottál a tömegnek. Mifélét? A legegyszerűbben próbálva megragadni, azt közölted, hogy egy magát valamire tartó férfi még a hivatásos utcanőt sem illendő, hogy kurvának nevezze, mert az alantas és visszateccést kelt. A kurva megnevezés használata egy olyan hölgy esetében pedig len, aki sosem hagyta magát meghágatni, és sosem fizettek neki ezért, kis szarosokhoz illő viselkedés, és egyértelműen büntetendő. Aztán közhírítetted, hogy a büntetés helyben kiszabásra kerül, és pontosan olyan büntetés lesz, amelyet egy kis szaros megérdemel. A térdet közé szorítottad a patikus fejét, lehúztad a gatyáját, és egy szíjjal verni kezdte az ülepét. Mondd tovább, Csirádan, mond neki, mély. Kiporoltad babéror fenekét, nem sajnáltad a kezed, a patikus visított és üvöltött, bőgött, segítségül hívett istent és embert, kegyelemért könyörgött, az ám még azt is megígérte, hogy megjavul, de láthatóan nem hittél neki. Amikor oda rohant pár fegyveres bandita, akiket rindében újabban testtörségnek szokás nevezni. Én pedig, csóválta a fejét Geralt, történetesen akkor támadtam a hatalomra. Ugyan már, sokkal előbb rátámadtál, mert hogy az uzsorás, ahogy babérról is, a városi tanács tagja. Biztosan érdekesnek tartott, hogy mindketten amellett voltak, hogy kergessék el Jenefert a városból. Nemcsak, hogy emellett szavaztak a tanásban, de ellene úszítottak minden kocsmában, és elég keresetlen módon megrágalmazták. Erre már rég rájöttem. Mondd tovább. A várőröknél hagytad abba, akik rám rontottak. Ők zártak tömlőcbe. Szerettek volna... Ó, Geralt, micsoda látvány volt? Nehéz elmondani, mit műveltél velük. Kardjaik voltak, ostoraik, furkós botok, csákányok, nálad meg csak egy gombfejű kőris amit valami piperkőztől szedtél el. És amikor már mind a földön feküdt, tovább mentél. A legtöbben tudtuk, hová tartasz. Én is szeretném tudni. A szentélyhez mentél, mert hogy Krepp főpak, aki szintén a tanács tagja, elég sok helyet szentelt Jenefernek a szentbeszédeiben. Te egyébként nem is próbáltad titkolni, mit gondolsz kreppatjáról. Azt ígérted, megtanítod arra, hogyan kell tisztelni a szebbik nemet. Ha már szóba került, elhagytad a hivatalos címét, de sok más jelzőt használtál, ami széles jókedvet derítette a téged körülvevő gyereksereget. Aha, morogta Geralt. Akkor hát hozzájön még a szentségtörés is. És mi még? A szentély meggyalázása. Nem, nem jutottál el odáig. A szentély előtt a várősség egy egész százada a várt, felfegyverkezve mindennel, amit csak az arzenában találtak, a katapulton kívül, legalábbis nekem úgy tűnt. Úgy tűnt, arra készülnek, hogy egész egyszerűen lemészárolnak, de nem értél oda hozzájuk, hirtelen mindkét kezeddel a fejedhez kaptál és elájultál. Nem kell befejezned, de csiráldan, hogy került egy teatomlőcbe. Amikor összeestél, néhányan az őrségből odaugrottak, hogy kiugassanak a láncsáikkal. Összetűzésbe keveredtem velük. Kaptam egyet a fejemre a buzogányjal, és itt értem magamhoz a börtönben. Most egész biztosan emberellenes összeesküvésben való részvétellel vádolnak. Ha már a vádaknál tartunk, csikorgatta a fogait a vaják. Mit gondolsz, mi vár ránk? Ha Neville a várbíró már visszatért a fővárosból, mormolta Csirádan, akkor ki tudja. Őt ismerem. De ha nem sikerült neki, a tanács tagok hozzák meg az ítéletet, köztük természetesen Babéror és az Zuzsorás. Ez pedig azt jelenti, hogy... A tünde rövid mozdulatot tett a nyaka környékén, és ez a mozdulat a pincében uralkodó félhomály dacára is kevés helyet hagyott a találgatásnak. A vaják nem felelt. A tolvajok halkan motyogtak egymás között. Az ártatlanságáért ülő apóka alvást tettetett. Gyönyeri! Szólalt meg végül Geralt, aztán ocsmányul elkáromkodta magát. Nem elég, hogy lógni fogok, de ráadásul azzal a tudattal, hogy én okoztam a halálodat csiráldan, És minden bizonnyal kökörcsinét is. Ne, ne szakíts félbe. Tudom, hogy ez Jenifer kisded játéka, de mégiscsak az én hibám. Az én hülyeségem. Megbabonázott, ahogy a törpek mondanák. Dilót csinált belőlem. Hmm, morogta a tünde. Nem tudok mit hozzátenni, sem elvenni figyelmeztettelek, hogy veszélyes nő. A mindenségi téged figyelmeztettelek, de én magam ugyanakkora már megbocsás fa fejének bizonyultam. Azon aggódsz, hogy miatt a dülök itt pedig épp fordítva van. Te ülsz itt miattam? Megállíthattalak volna az utcán, ártalmatlanná tehettelek volna, nem kellett volna engednem. Nem tettem. Mert féltem, hogy amikor elmúlik a varázs, amivel sújtott, visszamész és bántani fogod. Bocsáss meg. Készségesen megbocsátok mert fogalmad sincs, milyen ereje volt annak az átoknak. Én, drága tündém, egy szokványos bűbájt percek alatt megtörök, és közben még csak el sem állok. Jenefer nem sikerült volna megtörnötök, az ártalmatlanná tétellel pedig lehettek volna gondok. Gondolj csak a testőrségre. De én, ismétlem, nem gondoltam rád. Rá gondoltam. Csirádan. Igen? Te őt. Nem szeretem a nagy szavakat, vágott közbe a tünde, és szamúran elmosolyodott. Mondjuk úgy, hogy erősen a hatása alatt állok. Biztosan csodálkozol, hogyan lehet a hatás alatt állni valaki olyannak, mint ő. Geralt lehúnyta a szemét, hogy felidézze a képet emlékezetében. A képet, ami valami megmagyarázhatatlan módon, de mondjuk úgy elkerülve a nagy szavakat a hatása alatt tartotta. Nem, Csirádan, mondta, nem csodálkozom. A folyosó nehéz léptek, és fémcsörgése csörgése visszhangzott. A tömlöcöt négy űrárnya töltötte be. A kulcs csikordult, az ártatlan öregember híuszként ugrott félre a rástól és a bűnözők között keresett menedéket. Ilyen gyorsan? csodálkozott félhangosan a tünde. Az hittem, tovább tart a vérpad felállítása. Az egyik űr, egy nagy darab férfi, vadul burjánzó sörtével az arcán, aki kopasz volt, mint a tök, a vajákra mutatott. Ő az... szólt röviden. A másik kettő megragadta Geraltot, durván talpra és a falhoz szorították. A tolvajok behúzottak a vackukra, a hosszú orru apóka beásta magát a szalmába. Csireadon fel akart pattanni, de a melkasának szegezett őr elől hátrálva visszazuhant a badlóra. A kopasz őr megállt a vaják előtt, feltűrte az ingujját, és az öklét kezdte masszírozni. Babéror tanácsos úr, mondta, úgy parancsolta, hogy megkérdezzem jó-e kegyelmednek a tömlöckében. Esetleg talán hiány szenvedne valamiben, vagy gyötörné a hideg, hm? Geralt nem látta értelmét, hogy válaszoljon. Meg sem tudta volna rúgni a kopaszt, mert az őrök, akik lefogták, nehéz bocskoraikkal a lábára tapostak. A kopasz rövid lendületet vett, és gyomron vágta. Nem segített, hogy védekezésképpen megfeszítette az izmait. Geralt egy ideig csak a saját öfcsatját figyelhette, miközben a levegőt kapkodta, de aztán az őrök újra felrángatták. – Semmire nincs szükséged? – folytatta a foghagymától és szubas fogaktól bűzlő kopasz. – Örülni fog a tanácsos úr, hogy nem panaszkodsz. Jött a következő ütés ugyanarra a helyre. A vaják fulladozni kezdett, és már-már már hányni szeretett volna, de nem volt mit. A kopasz oldalvást fordult, kezet váltott. Boom! Geralt megint a saját öftsatját tanulmányozta. Érdekes módon nem bírta ennél magasabbra emelni a tekintetét, hogy akár csak megpillanthassa a falat. Na, mi az? A kopasz kicsit hátrébb húzódott, minden bizonyal azért, hogy még nagyobb lendületet vehessen. Nincs semmi kívánságod? Babér úr azt parancsolta, kérdezzelek meg, van-e bármiféle. De miért nem mondasz semmit? Csomót kötöttek a nyelvedre, majd én mindjárt kibagazom. Bum! Geralt még most sem állult el, pedig el kellett tájolnia, mert ennyire azért fértette a belső szerveit. Ahhoz, hogy elájuljon, rá kellett vennie a kopaszt, hogy... Az őr kiköpött, rávicsorgott, és megint dörzsölgetni kezdte az öklét. Na, van valami? Semmi kívánság? Csak egy. Nyögte a vaják, miközben nagy nehezen felemelte a fejét. Hogy pukkadj meg, te fattyú! A kopasz fogai csikorogtak, hátralépett és lendületet vett, ezúttal épp, ahogy Geralt tervezte, a fejét célozza meg. De nem csattant el az ütés. Az őr hirtelen felkúrrogott, mint egy pulyka, elvörösödött, mindkét kezével a hasához kapott, Visított, üvöltött a fájdalomtól, és megpokkatt. Mihez kezdjek veletek? Az ablakon keresztül látták, ahogy az elsötétült égboltba vakító villám hasít, néhány pillanattal később pedig felhangzott az éles, hosszantartó mennydörgés is. Az ivatar egyre hevesebbé vált, Viharfelhők kúszott rinde fölé. Geralt és Csirádan egy padon ültek, a hatalmas faliszőnyeg szőnyeg alatt, amelyet búrján profitát ábrázolt a birkapásztorként, és fejüket szerényen lehorgasztva hallgattak. Nevilvár bíró felalájárkált a teremben, és időnként felhorkanva dühösen fújtatott. – Ti nyomorult, szaros varázslók! – kiáltott fel hirtelen megállva. – Megszálltátok a városomat, vagy hogy? – Hát nincs más város a világon, mi? – Tünde és a vaják hallgatott. Hogy ilyesmi, fuldokolta várbíró, hogy a kulcsárt, mint a paradicsomot, szafatokra, piros péppé, ez embertelen. Embertelen és istentelen, ismételte a városháza tanástermében tartózkodó krepfőpap. Olyannyira embertelen, hogy a hülye is kitalálja, ki áll mögötte. Igen, várbíró, mindketten ismerjük Csiradant. Ennek meg, aki vajáknak adja ki magát, nem lenne elég ereje, hogy ezt tehesse a kulcsárral. Ez mind Jenefer kisded játéka, azért az Istenek verte boszorkái. Az ablak felől, mintha a pap szavait akarná megerősíteni, újra mennydörgés hallatszott. Ő az senki más, folytatta Krep. Ez nem is lehet kérdéses. Ki, ha nem Jenefer akarna bosszút állni Babéror tanácsos úron? Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh nevetett fel a várbíró. Történetesen azért haragszom a legkevésbé. Babéror állandóan ellene máskálódott, a székemre pályázott, most viszont nem talál senkit, aki hallgatna rá. Akinek csak eszébe jut, hogy elfenekelték, már csak az hiányzik, hogy megéljenezzel ezt a büntetett nevilluram. uram, ráncolta össze a homlokát krepp. Emlékeztetném, hogyha nem szabadítom a vajákra ördögűzésemet, kezet emelt volna rám és a templom szentségére. Mert maga szintúgy borzasztó dolgokat hordott össze a nőről a szentbeszédeiben, Krepp. Még Berrant is panasztett maga ellen. De ami igaz, az igaz. Halljátok, latrok, fordult a várbíró újra Geraldhoz és Csirádonhoz. Semmi sem igazolja tetteiteket. Nem fogom itt megtűrni az eféle botrányokat. Na, akkor hajrá. rá, mondjatok el mindent, mondjátok, mit tudtok felhozni a mentségetekre, mert ha nem, akkor megesküszöm az összes szenterekére, úgy megtáncoltatlak benneteket, hogy a halálat, akik nem feleditek. Elmondani nekem mindent, most, mint a gyónáskor. Csireada nagyot sóhajtott, aztán sokat mondóan és esdekelve a vajákra nézett. Geralt is sóhajtott, aztán megköszörült a torkát. És mindent elmondott. Na, majdnem mindent. Hát így állunk, mondta a pap rövid hallgatás után. Szép kis történet. A palackból kiszabadított szellem és a varázslónő, akinek kedveszottján erre a dzsinre, nem is rossz párosítás. Ez még rossz véget érhet, nagyon is rosszat. Mi ez a jin? kérdezte Neville. És mit akar vele Jenefer? A varázslók magyarázta Rep, A természet erőiből nyerik a hatalmukat. Pontosabban az úgynevezett négy alkotóból vagy elemből, amelyet általában őselemnek hívnak. A levegő, a víz, a tűz és a föld. Minden őselemnek megvan a maga kiterjedése, amelyet a varázslók a maguk zsargonyában síknak neveznek. Létezik tehát a vízsíkja, a tűsíkja és így tovább. Ezeket a számunkra hozzáférhetetlen síkokat a szellemeknek is nevezett létezők lakják. Már a legendák szerint. Vágott közben vaják, mert amennyire tudjuk. Ne szakíts félbe, ripakodott rá Krepp. Az, hogy nem sokat tudsz, már abból kiderült, ahogy előadtad mindezt vaják. Hallgass most, és figyeljen nálad okosabbra. Visszatérve a szellemekre, négy fajtájuk létezik, ahogyan a síkok is négyfélig. Léteznek jinnek, légies lények, és máridok, akik a vízeleméhez kötődnek, ifritek, a tűzszellemei, és daok, a földszellemei. Túllősz a célon Krepp. Vágott közben Evél, ez itt nem a Szentei Iskolája, hogy kioktass minket. Mondd el röviden, mit akarjene fel a dzsintől? Egy ilyen dzsin várbíró ulam, az élő, mágikus energiaforrás. A varázsló, akinek egy dzsinnál a szolgálatára, igék formájában képes ezt az erőt irányítani. Nem kell keserves munkával kinyerni az erőt a természetből, megteszi helyette a jin. Ezáltal a varázsló ereje hatalmassá válik, minden hatóságot kísérti. Valahogy mégsem hallottam mágusokról, akik mindent megtehetnek, fintorgott nevél. Épp ellenkezőleg, a legtöbbjük erejét feltűnően túlértékelik. Ezt sem tudják, azt sem... Stammelford varázsló, szakította félbe a pap, aki ismét felvette az akadémiai előadók hanghordozását, testtartását és arckifejezését, valaha arrébb mozdított egy hegyet, mert eltakarta a kilátást a tornyából. Senkinek soha nem sikerült se előtte, se utána végrehajtani valami elszfoghatót, mert az a hír járta, hogy Stammelfordot szolgálta egy Dao, egy földszellem. Léteznek feljegyzések más mágusok elsasszoló léptékű tetteiről is, hatalmas hullámokról és borzalmas esőkről, amelyek minden bizonyjal máridok művei voltak. Tűzcsomókról, tűzvészekről és robbanásokról, a tűzes ifritek tetteiről. Széltrombitákról, orkánokról, földkörüli repülésről, morogta Geralt. Csofri Monk? Pontosan, valamit mégiscsak tudsz, ahogy látom. Grepp már is barátságosabban nézett rá. Azt mondják, a vén Monk megtalálta a módját, hogy dzsint, vagyis levegőszellemet állítson a szolgálatába. Az a szóba járta, hogy nem is egyet, állítólag valamiféle palackokban tartotta őket, és akkor használta, amikor szükség volt rá. Hármat kívánva minden egyes dzsintől, mert a dzsint drága uram csak is három kívánságot teljesít, aztán felszabadul és elmenekül a saját síkjára. Azott a folyó felett semmit sem teljesített, mondta határozottan Geralt, azonnal kökörcsintorkának ugrott. A jinnek, húzta fel Krepp az orrát, rossz és visszás lények. Nem szeretik az olyanokat, akik palackokba zárják őket és azt kérik, hogy hegyeket mozgassanak meg. Mindent megtesznek, hogy a kívánságok ne hangozhassanak el, ráadásul olyan módon teljesítik őket, amit nehéz előre látni vagy irányítani. Időnként szó szerint értelmezik, nem árt hát vigyázni, mit is mondunk. Ahhoz, hogy egy zsint leigázzunk, vasakarat kell és acélidegek, szilárd erő és nem kevés képesség. Abból, amit elmondtál, az következik, hogy a te képességeid vaják kevésnek bizonyultak. Kevésnek ahhoz, hogy ezt a semmire kellőt leigázzam, hagyta rá Geralt, de elkergettem, úgy üvöltött, hogy a levegő csak úgy zsűvített. Ez is valami, bár az is igaz, hogy Jenifer kigúnyolta az ördögűrzésemet. Miféle ördögűzés volt? Ismételje meg? A vaják elismételte, szóról szóra. Micsoda? A pap elő belsápadt, aztán elvörösödött, végül elkékült. Hogy merészeled? gőntűzöl belőlem? Bocsásson meg, dadogta Geralt. Őszintén szólva nem ismerem ezeknek a szavaknak a jelentését. Ne ismételgesse hát, amit nem ismer. Fogalmam sincs, hol hallhatott ehhez fogható mocsokságot. Elég ebből, legyintett a várbíró. Vesztegetjük az időt. Rendben, most már tudjuk, mire kell a dzsinna varázslónőnek. De maga azt mondta, Krep, hogy ez nincs rendjén. Mi nincs itt rendjén? Hát kapja el, és el az ördög. Mit érdekel engem? Azt gondolom... Soha senki nem tudhatta meg, hogy mit gondolt abban a pillanatban Neville, még ha kérkedés is lett volna éppen. A búrján profitát ábrázoló feliszőnyeg mellett hirtelen megjelent a falon egy világító négyszög, valami felvillant, és a következő pillanatban a városháza termének közepén landolt, kakörcsin. Ártatlan! Kiabálta a költő tiszta, zengűten orján, miközben a földön csücsülve révetek tekintettel pislogott körbe. Ártatlan, a vaják ártatlan! Azt kívánom, hogy ezt higgyék el nekem! Kökörcsin! kiáltotta Geralt, feltartóztatva krepet, aki láthatóan ördögűzésre, ha csak nem, mert ki tudja, kiátkozásra készült. Te meg honnan? Ide, kökörcsin! Geralt! a bált felpattant a padlóról kökörcsin. Ez meg ki, hördült fel nevél. A jó büdös francba, ha nem hagyjátok abba a varázslást, én nem állok jót magamért. Megmondtam, hogy rindében tilos varázsolni. Először írásban kell kérvényezni, aztán megfizetni az adót és a kincstári illetéket. Hát ez meg nem ez a dalnok, akit a úszul ejtett. Kökörcsin, ismételte Geralt, a poéta vállát szorongatva. Hogy kerülste ide? Nem tudom. Ismerte be a bárt ostobán aggodalmas képpel. Őszintén szólva nem igazán tudom, mi történt velem. Nem sokra emlékszem, és vigyen el az ördög, ha tudom, hogy mi volt valóság és mi a rémálom. De emlékszem egy helyes kis fekete nőcskére, tüzes szemekkel. Mit hord ez itt nekem össze fekete nőcskékről? bágott közben nevél dühösen. A lényegre, nagyság, a lényegre! Azt kiabálta, hogy a vaják ártatlan. Megis hogyan hogy értsem ezt? Hogy Babérar tulajdonképp saját kezüleg porolt el a hátsóját? mert ha vaják ártatlan, sehogy máshogy nem lehetett. Talán csak, ha mindannyian képzelődtünk. Semmit sem tudok se ülepekről, se képzelgésről, jelentette ki büszkén és sem pedig babíros orrokról. Megismétlem az utolsó, amire emlékszem, egy elegáns hölgy, ízléses, fekete-fehér összeállításban. Az említett a durvány fénylő lyukba hajított, amely kétségtelenül egy mágikus kapu kellett legyen, Előtte pedig pontos és világos utasítást adott, hogy amint ide érkeztem, haladéktalanul hirdessem ki, hogy idézem, a kívánságom, hogy higgyék el nekem, a vaják nem hívás azért, ami történt. Ez és nem más az én kívánságom. Pontosan ezt. Persze, megkérdeztem, hogy mi értelme van ennek, miről van szó és minek ez az egész. A fekete nőcske nem hagyta, hogy szóhoz jussak. Rám ripakodott, nem éppen elegánsan, nyakon ragadott, majd a kapuba hajított. Ez minden, és most... Kökörcsén kihúzta magát, leporolta a zekéjét, megigazította a gallériát és a fantáziáról árulkodó, de mocskos zsabóját. Szíveskednék nekem megmondani az urak, hogy hívják, és hol található a város legjobb kocsmája? Az én városomban nincs rossz kocsma, mondta lassan nevél. De még mielőtt meggyőződhetnél erről, alaposan megtekintheted a város legjobb tömlöcét? Te és a barátaid. Még nem szabadultatok, emlékeztetlek benneteket, gazemberek. Nézze meg, az egyik hihetetlen történeteket hord össze, a másik a falból ugrik ki, és áltatlanságra Azt kívánom, üvölti, hogy higgyenek nekem. Még van mersze azt kívánni. Istenek, kapott hirtelen a pap kopasz fejéhez. Már értem, a kívánság, az utolsó kívánság. Mi történt magával, Krepp? húzta össze a várbíró homlokát. Beteg volna? – Az utolsó kívánság! – ismételte meg a pap. Rávette a bárdot, hogy kimondja az utolsó, a harmadik kívánságát. Nem tudta a zsinna hatalmába keríteni, amíg nem teljesítette az utolsó kívánságot. Jennefer pedig felállított egy mágikus csapdát, és minden bizonyal elfogta a dzsint, mielőtt annak sikerült volna elszöknie a saját síkjára. – Neville uram, feltétlenül meg kell! – az ablak felől mennydörgés hallatszott, de úgy, hogy a falak is beleremegtek. Az ördögbe, morogta a vábíró az ablakhoz lépve. Közel csapott be, csak nehogy valami házba, már csak azt hiányzik itt nekem, hogy tűz legyen. Az istenekre! Nézzétek csak! Nézzetek csak oda! Krep, mi ez? Mindenki egy emberként rohant az ablakhoz. Ó, anyám! Vissított fel kökörcsén, és a torkához kapott. Ez ő! Ez az a szukafatja, aki folytogatott. Egy dsin, kiáltotta Krepp, egy levegőszellem. Erdil kocsmája felett, kiabálta Csirelden. A tető fölött? Elkapta. A pap olyan erősen előrehajolt, hogy szinte kiesett. Látjátok a mágikus fényt? A varázslőnő csapdába zárta a szellemet. Geralt csak nézte és hallgatott. Sok évvel azelőtt, amikor igazi kis tacskóként megkezdte a tanulmányait Kair Moremben, a vajákok fészkében, ő és a pajtása, Eskel elfogtak egy hatalmas erdei dongót, aztán az asztalon álló korsóhoz kötötték egy hosszú cérna szállal, amit az ingükből fejtettek ki. Nézték, mit művel a zsinorra kötött dongó, és egészen addig majd megszakadtak a nevetéstől, míg rajta nem kapta őket vezemír a tanítójuk, és jól el nem verte mindkettőjüket a szíjával. Az Erdély kocsmájának teteje fölött keringő zsin pontosan úgy viselkedett, mint az a dongó. Felrepült és visszaesett, nekirendült és mélybe zuhant. köröket írt le dühesen zümmögve, egyiket a másik után. Mert a csint, épp úgy mint a dongót kár morhendben, a tetőből kiinduló, vakítóan fényes sokszínű fényből font összegabajodott szerneszálok ölelték szorosan körbe és tartották fogva. De a Jinnek így is több lehetősége volt, mint a korsóhoz kötözött dongónak. A dongó nem rabolhatta szét a szomszédos tetőket, nem szaggathatta a cafatokra a fedeleket, dönthette le a kéményeket, zúzhatta össze a tornyoskákat és padlásszobákat. A Jin megtehette, és meg is tette. Elpusztítja a várost! üvöltött fel Neville. Ez a szörnyeteg elpusztítja a városomat. Hehe, <gül> he nevetett fel a pap. Úgy látom, emberére akadt. Ez egy kivételesen erős dzin. Valójában nem is tudom, melyik el melyiket. A boszorka őt, vagy ő a boszorkát. Ho-ho, az lesz a vége, hogy a gin porrá zúzza, és így is jó lesz. Az igazság győzedelmeskedik. Leszarom az igazságot? kiabálta a várbíró, nem törődve azzal, hogy az ablak alatt ott álltak a választói. Nézd, Krepp, mi folyik itt? Pánik, romok, erről bezzeg nem beszéltél, te kapaszbarom. Okoskodtál, összehortál mindent, de a legfontosabbról egy szót sem. Miért nem mondtad el nekem, hogy ez a démon? Baják, csinálj valamit! Hallotta ártatlan varázsló? Tégyi rendet azzal a pokolfajzattal. Minden bűnadalú felmentelek, de... Itt már semmit nem lehet tenni, ne uram. Horkant fel Krep. Nem figyelt, amikor beszéltem, csak ennyi. Sosem figyel, amikor beszélek. Ez, megismétlem, egy hallatlanul erős jin. Ha nem az volna, a varázslónő már megszerezte volna. Én azt mondom, hogy az igéje ereje hamarosan alább hagy, akkor pedig a jin eltapossa és elmenekül. És nyugtunk lesz. A város pedig közben rombadől? Várni kell, ismételte a pap. De nem ölbetett kézzel. Adja ki a parancsokat vár bíró uram. Hagyják el az emberek a környező házakat, és készüljenek fel a tüzekoltására. Az, ami most zajlik, semmi ahhoz a pokolhoz képest, ami akkor szabadul el, amikor a Jin végez a boszorkánnyal. Geralt felemelte a fejét, tekintete találkozott Sirádanéval. Elkerült a pillantását. Kreppuram, döntött hirtelen, szükségem van a segítségére. A kapuról van szó, ami ide érkezett. A kapu még mindig összeköti a városházát. Most arra már nyoma sincs a kapunak, szólt hűvesen a papa falra mutatva. Nem látod? A kapu, még ha láthatatlan is, nyomot hagy. Egy igével ezt a nyomot meg lehet szilárdítani. Azt a nyomot fogom követni. Magának tán elment az esze. Még ha az eféle átjáró nem is szaggatja ízekre, mit akar elérni? Szeretné magát a ciklon közepében találni? Azt kérdezem, tud-e olyan igét használni, ami megszilárdítja a nyomot? Égét, a pap büszkén emelte fel a fejét. Én nem vagyok valami istentelen varázsló. Én nem szórok igéket. Az én erőm forrása a hit és az imádság. Tud vagy sem. Tonak. Akkor lássa a munkához, mert sürget az idő. Gerald szólalt meg Kökörcsin. Te bizonyára megbolondultál. Tartsd magad távol az átkozott folytogatótól. Csendet kérek, harsogta rep, és komolyságot. Imádkozok. Az ördögbe az imádságoddal, fakadt ki nevél. Megyek, összehívom az embereket. Valamit tenni kell, nem csak állni és fecsegni. Az Istenekre micsoda nap, micsoda átkozott egy nap. A vaják érezte, hogy csiráldan a vállához ér. Megfordult. Találkozott a tekintetük, de aztán a tünde a szemét. Azért mész oda, mert muszáj, igaz? Geralt habozott. Úgy tűnt neki, mintha az orgona és egres illatát érezni. Talán igen, mondta vonakodva. Muszáj. Bocsáss meg, Csireadon. Ne kérd bocsánatot, tudom, mit érzel. Kétlem, mert én magam sem tudom. A tünde elmosolyodott. Mosolyának azonban kevés köze volt az örömhez. Épp ez a lényeg, Geralt. Épp ez az. Krep felegyenesedett, és mély levegőt vett. Kész, mondta büszke mutatva az alig látható körvonalakra a falon. De a kapu ingatag, nem bírja sokáig. Arra sincs semmiféle biztosíték, hogy nem szakadta meg valahol. Mielőtt hát belép, vaják uram, lelki lelkiismeret vizsgálatot. Megálthatom, de a bűnök bocsánatára... Nincs idő, fejezte Begerált. Tudom, kreppuram. uram, arra sosincs elég idő. Mindenki menjen ki a teremből, ha a kapu felrobban, dobhártyáig be fognak szakadni. Én maradok, szólt Krepp, amikor kökörcsin és a tünde becsukódott az ajtó. Tett egy mozdulatot kezeivel a levegőben, lüktető mezőt vonva maga köré. Felállítom a védelmet, biztos, ami biztos. Ha pedig a kapu megrepedne, megpróbálom visszarántani vaják, -uram. Dobhártya nagy dolog, a dobhártyák visszanőnek. Gerald sokkal barátságosabban nézett vissza a férfira, a pap elmosolyodott. Bátor egy ember maga, mondta. Meg akarja menteni, igaz? De bátorsággal nem sokra megy. A Jinnek bosszusomjas lények, a varázslónő elveszett. Ha oda megy, magának is vége. Vizsgálja meg a lelki ismeretét. Már megtettem. Gerald megállt a gyengén pislákoló kapu előtt. Kreppuram. hallgatom. Az az ördögűzés, ami annyira felidegesítette. Mit jelentenek azok a szavak? Igazán nem alkalmas az idő a tréfákra és a mulatozásra, kérem kreppuram. Mit mondhatnék, mondta a papa várbíró nehéz töltve asztal a mögé bújva. Ez az utolsó kívánsága, hát elmondom, azt jelentette, hogy. Hmm, hmm, tűnjen innen és hágd meg magad. Gerald belépett a semmibe, a hideg belé folytatta az ötrázó nevetést. A süvöltő, orkánként kavargó kapu nagy hívvel vetette ki magából a férfit, olyan erővel köpte ki, hogy szinte megszakadt a tüdeje. A ziháló vaják tehetetlenül a padlóra zuhant, nyitott száján keresztül nehezen kapkodta a levegőt. A padló remegett. Először azt gondolta, hogy ő maga reszket az utazás után a széthasadó kapu paklában, de hamar rájött, hogy tévedett. Az egész ház remegett, rászkódott és reszketett. Körbenézett, nem abban a szobácskában feküdt, ahol utoljára látta jenefert és kökörcsint, hanem erdél felújított kocsmájának nagycsárnokában. Megpillantotta a nőt. Az asztalok között térdepelt, a kristálygömb fölé hajolva. A gömb erős, tejszerű fényen égett, vörösen világított át a varázslónő ujjain. A gömb által vetett fény egy képet varázsolt elő. Pislákuló volt és bizonytalan, de jól kivehető. Geralt ott látta maga előtt a szobát a padlóra rajzolt csillaggal és pentagrammával, amelyek mostanra fehéren izzadtak. Látta a pentagrammából kilövellő sokszínű, remegő, tüzes nyalábokat, amelyek felfelé törve eltűntek a tetőn túrra, ahonnan a kelepcébe zárt dzsint bőszűvöltése hallatszott. Jenefer észrevette a férfit, talpra ugrott és felemelte a kezét. – Ne! – kiáltotta vaják, Ne tedd, segíteni akarok. – Segíteni? – Orkant fel a nő. Te? Én. Annak ellenére, amit tettem veled? Annak ellenére. Érdekes, de tulajdonképpen nem fontos. Nincs szükségem a segítségedre. Takarodj innen, de azonnal... Nem. Takarodj, kiáltotta a nő arcán baljóslatú grimasszal. Itt már nem biztonságos. Kicsúszik az irányítás a kezem közül, érted? Nem tudom a hatalmamban keríteni fel, nem fogom, miért? De a rohadék nem gyengül. Elkaptam, amikor teljesítette a trubadúr harmadik kívánságát. Most arra már rég a gömbben kellene lennie, de ez egyáltalán nem gyengül. A fenébe úgy tűnik, hogy egyenesen csak erősebb lesz. De le fogom győzni így is, megtöröm. Nem töröd meg, Jenefer, meg fog ölni. Nem olyan könnyű engem megölni? Abba hagyta. Hirtelen a kocsma egész mennyezete áthevült és felvillant. A gömb által kivetített kép felolvadt a fényárban. A mennyezeten hatalmas, tüzes négyzet rajzolódott ki. A varázslődő elkáromkodta magát, felemelt keze ujjaiból szikrák pattantak ki. – gerált. Mi történik, Jenefer? – Megtalált! – nyögte az erőlködéstől elvörösödve. – Ide akar jönni hozzám! Saját kaput nyit, hogy bejuthasson! Nem típheti el a kötelékeit, de egy kapunk keresztül bejöhet. Nem tudom, nem tudom megállítani! – Jenefer. – Ne tereld el a figyelmemet, muszáj összpontosítanom! – Geralt, el kell menekülnöd. nyitok egy kaput, amin el tudsz menekülni, de légy óvatos, mert teljesen esetleges, hogy ez a kapu hol fog kidobni. Nincs se időm, se erről másmilyenre. Nem tudom, hová lyukadsz ki, de biztonságban leszel. Készülj! A mennyezeten a hatalmas kapu hirtelen vakító fényen felvillant, aztán kiszélesedett és új alakot vett fel, a semmiből pedig kibontatkozott a vajáknak már ismerős formátlan fej, a csattogvali fegő ajkakkal és dobált egy üvöltéssel. Yennefer félreugrott, széles mozdulatot írt le a karjával, és egy igét kiáltott. Kezéből fénygombolyak csapott fel, ami hálóként hult a dzinre. A dzin felüvöltött és előnyújtotta hosszú mancsait, amelyek támadó kobraként ugrottak a varázslőnő torkának. Yennefer nem hátrált. Geralt odaugrott hozzá, félrelökte és eltakarta a testével. A dzin, akit körülfont a mágikus fény úgy pattant ki a kapuból, mint palacból a dugó, és szélesre tárt pofával rájuk vetette magát. A vaják összeszérította a fogát, és egy jellel vágott vissza, bármiféle látható eredmény nélkül. De a jin nem támadott. Ott függött a levegőben, közvetlenül a mennyezet alatt, tekintélyes méretűre duzzadva, aztán Geraltra mereztette halovány szemeit, és felüvöltött. Az üvöltésben volt valami. Valami, ami parancsnak, követelésnek tűnt. A férfi nem értette mire. – Erre? – kiabálta Jennefer a kapura mutatva, amit a lépcsők mellett farra varázsolt. A dsin nyitotta a kapuhoz képest a varázslónői szerénynek, jelentéktelennek és feletté bátmeneti jellegűnek tűnt. Erre, Geralt, menekül, De csak veled együtt. Jennefer kezével hasítva a levegőt, szorta az igéket, a kötelék színű nyilai szikrákat hányvarángatóztak. A dsin felpörgött, mint egy búgócsiga, megfeszítetve, aztán megrántva a köteleket. Lassan, de biztosan közeledett a varázslónő felé. Jenefer nem hátrált. A vaják odaugrott a nőhöz, gyakorlott mozdulattal elgáncsolta, egyik kezével a derekát ragadta meg, a másikkal a hajába túrta tarkójánál. Jenefer mocskosul káromkodott és könnyekével nyakon vágta a férfit, de az nem engedte el. Az igék nyomában járó ózon átható bűzesen nyomhatta el teljesen az orgona és az egres illatát. Gerald átfogta a varázslőnő rukkapáló lábait és ugrott, egyszerűen magával ragadta a kisebbik kapu opálosan pislákoló semmiébe, a kapuba, amely az ismeretlenbe vezetett. Ahogy összegabajodva kirepültek, márványpadlóra zuhantak és csúszni kezdtek. Száguldás közben feldöntve előbb egy hatalmas gyertyatartót, aztán egy asztalt, amiről nagy lármával és csattanással szórodtak szét a kristálykelyhek, és a gyümölcsel megrakott tálcák, végre egy óriási tál, tele tört éggel, hínárral és osztrigával. Valaki felkiáltott, valaki csak csippant egyet. Egy bálterem kellős közepén feküdtek, a kandeláberek fényében. A díszesen öltözött urak és az égszerektől szikrázó dámák abba hagyták a táncot, és dermetcsöndben csöndben bámulták őket. A galérián a zenészek fűsértő hangzavarral fejezték be a játékot. Te idióta! kiabálta Jenefer, aki épp próbálta kikaparni a vaják szemét. Te átkozott idióta, megzavartál, már majdnem megvolt! Egy szart volt meg, kiabált vissza igazán dühösen. megmentettem az életedet, te ostoba boszorka. A nő úgy prüszköl döhében, mint a macska, kezeiből szikrák szaktek kerált az arcát félrefordítva megragadta mindkét csuklóját, szembirkózni kezdtek az astriga, a kandírozott gyümölcsök és a tört jég tetején. Kérem, van kegyelmeteknek meghívója? kérdezte egy daliás férfi a mellén a kamarások aranyláncával, miközben döjfös tekintettel méregette őket a magasból. Hágd meg magad, Fajankó! kiáltotta Jenefer, aki még mindig próbálta kikapartni Geralt szemét. Ez botrány, hangsúlyozta a kamarás. Igazán túloznak ezzel a térugrással. Panaszt teszek a varázsló tanásnál. Követelem? Soha senki nem tudhatta meg, hogy mit is követelt a kamarás, Yennefer kirántotta magát a vaják szorításából és a férfi fülére csapott a tenyerével, aztán erőből lábik rúgta és az eltűnő félben lévő kapuba ugrott a falon. Geralt utána vetette magát, gyakorlatmozdulattal megragadta a haját és a derekát. Yennefer, szintén a gyakorlatnak megfelelően, belevágta a könyökét. A heves mozdulattal a ruhája elrepette a hónájánál, feletlenül hagyva bájos, lányos mellét. A felszakadt dekoltásból egy osztriga repült ki. Mindketten a kapu semmiébe zuhantak. Geralt még hallotta a kamarás szavait: Zenét! Játszanak tovább! Semmi sem történt! Kérem, ne foglalkozzanak ezzel a sajdánatra méltó incidenssel! A vaják meg volt róla győződve, hogy minden újabb utazással, amelyet a kapun keresztül tesznek, egyre növekszik a balesetek kockázata is, és nem tévedett. Célba értek, vagyis Erdély kocsmájába, de közvetlen a mennyezet alatt kötöttek újra testet. Zúánás közben összetörték a lépcsőkorlátot, aztán fősöketítő csattanással az asztalon landoltak. Az asztal ezt egyszerűen nem bírhatta ki, és nem is bírta. Jenefer az esés pillanatában alulra került. Gerard biztos volt benne, hogy elvesztette az eszméletét, de tévedett. A nő a személybe vágott kéztövével, aztán egyenesen az arcába vágott egy sértést, amit egy sírásó törp sem szégyelhetett volna, már pedig a sírásó törpök felülmúlhatatlanok voltak a trágárságban. Az átkozódás, dühös és szeszélyes ütések kísérték, amiket csak új vaktában mért rá, ahol éppen érte. Geralt megragadta a nő kezét, és hogy elkerülje, hogy az lefejelje, belefúrta arcát a varázslőnő Orgonától és Egrestől és Osztrigától illatozó dekoltázsába. – Engedj! – kiabálta a nő, és közben új rokkapált, mint egy póni. – Te idióta, ostoba, anyaszomorító, engedj, ha mondom! A kötelek mindjárt elpattannak, meg kell őket erősítenem, különben a jin elszökik. Nem válaszolt, bár lett volna kedve. Végerősebben szorította a nőt, és próbálta a padlóra gyűrni Jennifer rémesen káramkodott, össze-vissza rángatózott, majd teljes erejéből ágyékkal a férfi Míg az levegőért kapkodott, kitévte magát a szorításából, és elkiáltott egy igét. A vaják érezte, hogy valami hatalmas erő felemeli a padlóról, hosszában áthájítja a termen, aztán a lélegezetét visszafolytó lendülettel egy faragott kétajtós szekrényhez vágja, és pozdorjává zúzza azt. Mi folyik ott bent? Kökörcsin az ablak kapaszkodva nyújtogatta a nyakát, próbált valahogy átlátni a zuhogó esőn. – Mi folyik ott, mondjátok már az ördögbe is? – Verekednek! – kiabálta az egyik kíváncsiskodó utcakelyek, aztán félreugrott a kocsma ablakból, mint akit megégettek. Rangyos kis barátai szintén melekülőre fogták, mesztelen talpuk csak úgy csattogott a latyakban. – A varázsló és a boszorka verekednek? – Verekednek? – csodálkozott nevél. Ők verekednek, az a mocsokházi démonnek robba dönti a városomat. Nézzétek, már megint ledöntött egy kéményt, és széthányta a téglavetőt is. Hé, emberek, el onnan! Az Istenekre még szerencse, hogy esik, különben kitörne a tűzvész, mint a pinty. Már nem tart sokáig, mondta komoran krepfőpap. főpap. A mágikus fény egyre gyengül, a kötelek rögtön elpattannak. Ne vill, uram, hogy az emberek húzódjanak hátra, ott mindjárt elszabadul a pokol. Abból házból a házból potzorja, ha marad. Erdil uram, mit nevet, hiszen az a maga háza olyan mulatságos ezen. Ágy rakás pénzre biztosítottam azt a viskót, És a kötvény fedezi a mágikus és természet fölötti eseteket? Át persze? Bölcs döntés volt uram. Igazán bölcs, gratulálok. Hé hey, emberek, bújjanak el, akinek kedves az élete, az nem menjen közelebb. Erdil házából fősiketítő durranás hangzott fel, való villám be. A tömeg visszavonult és az oszlapok mögött el. Minek ment a Geralt? nyögött fel Kökörcsén. Mi a fenének? Minek erősködött, hogy megmenti ezt a varázslőnöt? A mindenségét? Minek? Csirádan, te érted ezt? A tünde szomorúan elmosolyodott. Én értem, Kökörcsén, mondta. Én értem. Geraltnak a varázslőnő újjából kidott következő tüzes narancsszínű nyíl elől is sikerült félreugrania. -e. A nő láthatóan elfáradt, a sugarak gyengék voltak és lassúak, Különösebb erőfeszítés nélkül is ki tudott térni előlük. – Jenefer! – kiáltotta. – Nyugodj meg! Érzs meg végre, amit akarok mondani neked! – Nem tudod! – nem fejezte be. A varázslónő kezéből vékonyka, vörös villámok csaptak ki, amelyek mindenütt elérték és szorosan körülfonták. A ruhája felsistergett és füstölni kezdett. – Nem tudom! – sziszekte a fogai között a férfi fölött állva. – Mindjárt meglátod, mire vagyok képes! – Elég, ha szépen lefekszel, és nem zavarsz tovább. szedd le rólam, Üvöltötte dühösen rángatozva a tüzes pókhálóban. Ez éget a fenébe is. Csak feküdj mozdulatlanul, tanácsolta a nő erősen zihálva. Csak akkor éget, ha mozogsz. Nem tudok már rá több időt szánni, vaják. Elszórakoztunk, de jóból is megártasok. A Jinnel kell törődnöm, mert még fogja magát, és elszökik nekem. Elszökik, kiabálta a férfi. Neked kellene elszöknöd. Ez a dzsinn, Jenefer, hallgass meg és figyelj! Valamit be kell vallanom. El kell mondanom neked az igazat. Meg fogsz lepődni. A gin a kötelékeket rángatva jókora kört írt le, aztán megfeszítette a szálakat, amelyek tartották, és lesöpört egy tornyocskát Beoberrand házáról. Hogy ez hogy üvölt, ráncolta a homlokát kökörcsin, és ösztönösen a torkához kapott. Hogy ez milyen iszonyatosan üvölt, úgy néz ki, mintha fenem ott dühös lenne. Mert az is, szólalt meg Krepp főpap. Csirádan gyorsan rápillantott. Micsoda? Dühös, ismételte krep És nem is csodálom, én is dühös volnék, ha szóról-szóra teljesítenem kellene a kívánságot, amit a vaják véletlenül kimondott. De hogyan? kiáltottak a körcsén. Geralt, kívánságot? Az ő kezében volt a pecsét, amely a dzsint fogva tartotta. A dzsin az ő kívánságait teljesíti, ezért nem tud a varázslónő urrá lenni rajta. De a vajáknak nem szabadna ezt elmondania -e neki még akkor sem, ha már rájött. Nem szabadna elmondania. -e. A mindenségit mormolta Csirádan, kezdem érteni. A kulcsára tömlöcben megpukkadt. Az volt a vaják második kívánsága. Még egy maradt neki, az utolsó. De az istenekre ezt nem szabad jenefernek elárulnia. A varázslónő mozdulatlanul állt a férfi fölé hajolva, ügyet sem vetve a kocsma teteje fölött kötelékein rágnatózó dzsinre. Az épület rázkodott, a mennyezetről mész és faszilánkok záporoztak, a a görcsös remegésükben összevissza vissza csúszkáltak a padlón. – Szóval így állunk? – sziszekte. Gratulálok! Sikerült engem rászedned! Nem kökörcsin, hanem te! – Azért küzdje, dzsin! – De még nem veszítettem! Geralt, te lebecsülsz engem, lebecsülöd az erőmet. Egyelőre a markomban tartalak téged is, a dzsint is. Még van egy, egy utolsó kívánságod. Akkor mondd hát ki. Te felszabadítod a dzsint, én pedig azonnal palacba zárom. Nincs már elég erőd, Jenifer. Lebecsülöd az erőmet, a kívánságod, Geralt? Nem, Jenifer, nem megy. Még ha a dzsint teljesíti is, neked nem bocsájt meg. Ha kiszabadul, meg fog ölni téged. Basszút áll rajtad. Nem tudod elkapni, és nem tudsz ellene védekezni sem. Kimerültél, alig állsz a lábadon. Meg fogsz halni, jenefer. Vállalom a kockázatot, kiáltotta a nő dühösen. Mit érdekel téged, mi lesz velem? Gondolj inkább arra, mit adhat a dzsin neked? Még van egy kívánságod. Azt kívánhatsz, amit csak akarsz. Használd ki a lehetőséget, használd ki vaják. Mindent megkaphatsz, mindent. Mindketten oda vesznek, üvöltött Kökörcsin. Hogy, hogy, kreppurám, vagy hogy hívják? Miért? Hiszen a vaják, miért nem menekül el a bús bánatos francba? Miért? Mi tartja ott? Miért nem hagyja azt az átkozott boszorkát a sorsára, és menekül el? Hiszen ennek semmi értelme. Egyáltalán semmi értelme, ismételtek keserűen Csiráldán. Egyáltalán semmi. Ez öngyilkosság, ez közönséges ostobaság. Hiszen ez a szakmája, vágott közben Evél a vaják megmenti a városomat. Az isteneket hívom tanulságul, hogyha legyőzi a varázslónőt és elkergeti a démont, bőkezően megjutalmazom. Kökörcsér letépte a fejéről a kocsak tollal díszített kalpagját, ráköpött, ledobta a lucsakba és jól megtaposta, miközben különböző nyelveken különböző szavakat ismételgetett. Hiszen neki, nyögte hirtelen, van még egy kívánsága talomban. Megmenthetné a nőt, meg saját magát is. Krepp uram. Az nem olyan egyszerű, töprengette pap. De ha ha a megfelelő kívánságot mondaná ki, ha valahogy összekötni a sorsát a nőjével, nem, nem hiszem, hogy ez eszébe jutna, és talán jobb is, ha nem jut az eszébe. A kívánságot, Geralt, gyorsabban! Mire vágysz? Halhatatlanságra, gazdagságra, hírnévre, befolyásra, hatalomra, dicsőségre? Gyorsabban erre nincs időnk! A férfi hallgatott. Ember akarsz lenni, mondta a nő hirtelen, arcán gonosz mosolyjal. Kitaláltam, igaz? Hiszen erre vágysz, erről álmodozol, hogy felszabadulj, hogy szabadon lehess az, aki csak lenni akarsz, és nem az, akinek lenned kell. A dsin teljesíti ezt a kívánságodat Geralt. Mondd ki! A férfi hallgatott. A nő ott állt fölötte a kristálygöm villogó fényében, a mágikus derengésben, a dsin fogvatartó tartó villanásai között, szélfútt a hajjal, izzó szemekkel, egyenes háttal, karcsún, feketén, írtózatosan, És gyönyörűen. A varázslónő hirtelen előrehajolt, és közelről a szemébe nézett. A vaják orgona és egres illatát érezte. Hallgatsz, sziszegte, akkor hát mire vágysz, vaják? Mi a legtitkosabb vágyad? Nem tudod, vagy nem tudod eldönteni? Keresd magadban, keresd mélyen és gondosan mert az erőre esküszöm, még egy ilyen lehetőséged nem lesz az életben. És a férfi hirtelen tudta az igazságot. Tudta. Tudta, ki volt valaha, hogy mire emlékezett, hogy mit nem tudott elfelejteni, hogy mivel kellett együtt élnie, hogy ki volt valójában, mielőtt varázsló nő lett. Mert a púpos lány hideg, átható, dühös és bölcs szeme figyelte. A férfi megijedt. Nem, nem az igazságtól, Megijedt, hogy a nő kifürkészheti a gondolatait, hogy megtudja, mire jött rá, hogy sosem bocsátja meg neki. Elhallgattatta ezt a gondolatot magában, elfojtotta, örökre kivetette az emlékezetéből, nyomtalanul és hatalmas megkönnyebbülést érzett utána. Azt érezte, hogy a mennyezet megrepett. A Jin, akit még mindig körbefonta a kialvó sugarak hálója, üvöltve egyenesen feléjük rantott, és az üvöltésben ott volt a győzelem és a gyilkolás vágya is. Jenefer elébe ment a találkozásnak, kezeiből fénytört ki, nagyon gyenge fény. A dsin szélesre tátotta a száját, és kinyújtotta a nő felé mancsait, és a vaják hirtelen rájött, hogy tudta, mire vágyik, és kimondta a kívánságot. Ahogy a ház felrobbant, téglák, gerendák és deszkák repültek szanaszét az égen, a füst és szikra felhőben. A porfergetekből a Jin bontakozott ki, akkora volt, mint egy pajta. A visító, győzödelemítás kacaitól fuldokló levegőszellem, a dzsinn immár szabadon és festelenül, minden kötöttségtől mentesen és mindenki más akaratától függetlenül három körtét le a város fölött, leszakította a városháza tarjának csúcsát, felröppent az égbe, és tavaszált, eltűnt, nyoma veszett. Elmenekült, elmenekült, kiáltotta a krep főpap. A vajáknak sikerült, a dzsinn elrepült, senkit sem bánthat már. Á, ah, nyögött fel Erdil őszinte elragadtatással. Milyen csodálatos rom! A fenébe, a fenébe! kiabálta kökörcsin a fal tövében Romba dölt az egész ház! Ez senki sem élhette túl, senki ha mondon! Rívjai Gerelt a vaják városunkért áldozta életét, jelentette ki Neville várbíró ünnepélyesen. Nem felejtjük el őt, emlékét tisztelni fogjuk. Meggondolandó egy emlékmű. Kökörcsén lerázott a válláról egy agyaggal összetapadt sásgyékeny darabot, leporolt az ekhéjéről az esőtől nedves vakolat göröngyöket, végigmérte a várbírót, aztán néhány gondosan megválasztott szóban összefoglalta a véleményét az önfeláldozásról, a tiszteletről, az emlékezetről és a világ mindenség összes emlékművéről. Geralt körbenézett. A tetőn tátongó lyukból vízcseppek hullottak lassan. körülötte romhalmaz és farakások tornyosultak. Furcsa módon a hely, ahol feküdtek, tiszta maradt. Nem esett rájuk egyetlen deszka, egyetlen tégla sem. Olyan volt, mintha valami láthatatlan pajzs védte volna őket. Jennefer arcán elhagyja Pirral, mellette térdepelt, kezét a térdére támasztva. Vaják, köhögicselt, élsz? Élek. Ahogy Gerald letörölte arcával a koszt és a port, felsziszent. Jennefer lassú mozdulattal megérintette a kézfejét, Gyengéden végig simította a kezét ujjaival. Megégettelek. Semmiség, csak néhány hólyag. Sajnálom. Tudod, a csin elmenekült. Végleg. Sajnálod? Nem igazán. Akkor jó. Segíts felállni, kérlek. Bári, suttogta a nő. A kívánságod. Hallottam, amit kívántál. Megdöbbentem. Egész egyszerre megdöbbentem. Mindenre számítottam, de hogy... Mi késztetett erre, Geralt? Miért? Miért én? Nem tudod? A nő fölébe hajolt, megérintette, a férfi érezte az arcán orgonától és egrestől illatozó haja simogatását, és hirtelen tudta, hogy soha nem felejti el ezt az illatot, ezt a lágy érintést. Tudta, hogy most már soha sem lesz egyetlen illat vagy érintés sem ehhez fogható. Jenefer megcsókolta, és a férfi megértette, hogy Soha többet nem fog más ajkára vágyni, mint az ő puha és nedves, rústa ajkára. Hirtelen tudta, hogy ettől a pillanattól csak ez a nő fog létezni számára, az ő nyaka, az ő válla, az ő mellei, amelyek kiszabadultak a fekete ruha szorításából, azó finom, hűvös bőre, amely semmi máshoz nem volt fogható, amit korábban érintett. Közelről nézett Ibolya szemébe, a legszebb szempárba az egész világon, a szempárba, amely attól félt, számára most már a mindenségé válnak. Tudta ezt. A kívánságot suttogta az a száj közvetlenül a fülébe. Nem tudom, hogy egy ilyen kívánság egyáltalán valóra válhat-e. Nem tudom, létezik-e a természetben olyan erő, amely képes egy ilyen kívánságot valóra váltani. De ha igen, akkor erre ítélted magad. Rám ítélted. A férfi belé a szót, csókkal, öleléssel, érintéssel, simogatással, becézgetéssel, és aztán mindennel, egész valójával, minden gondolatával, az egyetlen gondolatával, Mindennel, mindennel, mindennel. A csöndet sóhajtásaik és a padlóra dobott ruháik susogása szabdalta szét, nagyon szelíden törték meg a csendet, ráérősek voltak, figyelmesek, gondoskodóak és gyengédek, és bár egyikük sem nagyon tudta, mi is ez a gondoskodás vagy a gyengédség, mégis sikerült nekik, mert nagyon akarták. És egyáltalán nem siettek, hiszen az egész világ megszünt létezni. Megszünt létezni egy aprócska, rövid pillanatra, de nekik úgy tűnt, ez volt az egész örökké valóság. Mert valójában ez volt az egész örökké valóság. Aztán a világ újra visszatért a létbe, de már teljesen másképp létezett. Keralt? Hm. Hogyan tovább? Nem tudom. Én sem. mert tudod, én nem vagyok benne biztos, hogy megérte hozzám kötned magadat. Én nem tudok. Várj, mit csinálsz? Azt akartam mondani. Jene fel. Jen. Jen? Ismételte teljesen megadva magát. Soha senki nem szólított még így. Mond ki még egyszer, kérlek. Igen. Geralt. Az eső elállt. Rinde fölött felragyogott egy szivárvány, csonka, színes ívével hasítva ketté az eget. Úgy tűnt, egyenesen a kocsma lerambolt tetejéből hajt ki. Az összes istenekre, borogtak a körcsin. Micsoda csend? Mondom, hogy meghaltak. Vagy kölcsönösen elintézték egymást, vagy a dzsinn nem végzett velük. Meg kellene nézni, szólt uratimír, és megtörölte a homlokát gyűrőt csapkájával. Megsebesülhettek. Talán Fercselt kellene hívni. Inkább sírásot morogta Krep. Én ismerem azt a varázslónőt, és a vajáknak is rosszul állt a szeme. Nincs mit tenni, el kell kezdeni két gödöt a Aztán csak azt tanácsolom, döfjétek át ezt a jeneferte nyárfakaróval, még a végtisztesség előtt. Micsoda csönd, a kökörcsint. Egy perccel ezelőtt még szarufák röpködtek, most meg egy légy zümmögését is meg lehetne hallani. Közeledtek a kocsma romjaihoz, nagyon lassan és óvatosan. Az asztalos már készítheti a koporsókat, mondta rep. Mondjátok meg az asztalosnak! Csendet! szakította félbe Erdil. Hallottam valamit. Mi volt ez Csirádan? A tünde félrefésült a haját hegyes füléről, és elbillentette a fejét. Nem vagyok biztos benne. Menjünk közelebb. – Jennifer él! – szólalt meg hirtelen kökörcsin, zenészi hallását megöröltetve. – Hallottam, hogy felnyögött. – Ó, megint felnyögött. – Aha! – helyeselt Erdil. – Én is hallottam. Felnyögött. – Én mondom, biztos borzalmasan szenved. – Csirádan! Hová mész? Légy óvatos! A tünde visszalépett a betört ablaktól, amelyen az ivén óvatosan belesett. – Menjünk innen! – szólt rövided. – Ne zavarjuk őket. – Hát mindketten élnek? – Csiradan, mit csinálnak ott? Menjünk innen, ismételte a tünde. Hagyjuk őket magukra egy kis időre. Hadd maradjanak itt, a nő, a vaják, meg az utolsó kívánsága. Várjunk valamelyik kocsmában, nem telik bele sok idő, és csatlakoznak hozzánk. Mindketten. Mit csinálnak ott? kíváncsi skodott Kökörcsin. Mondd már meg, a szentségit! A tünde elmosolyodott. Nagyon-nagyon szomorúan. Nem szeretem a nagy szavakat, mondta. És ha nem használhatok nagy szavakat, nem tudom minek nevezni.